Ilyet a beképzelt vándormadár, akit magánki ül, nem érdekel semmi másban, meg csak belehojtja a szót? Mit keresik? Jalan János vagyok. Itt fogadtak be? A kíváncsised a helykeresés a jobb szándék hagyjuk. Elmegyek képzelt árbózkosarabba. Kezdtek. 2017. augusztus 11-e van, és péntek a Zsuzsannák és a Tiborcok ünneplik a névnapjukat. Valami egészen hihetetlen módon működöm. Most például az előbb majdnem a határán voltam annak, hogy ne tudjak műsorot készíteni, mert um, foglaltam egy repülőjegyet, pontosabban mondva kettőt, és azt néztem, hogy mennyi pénzem maradt a bankszámlán, és tegnap valami teljesen értelmód, értelmetlen módon fizettem be ezek szerint az OTP-ben, de nem találom a magyarázatát, mert amit be kellett volna fizetnem, az nálam van. Tehát valójában azt hittem, hogy valamilyen pénz eltűnt, de semmilyen pénz nem tűnt el. <Szorítás> És valószínűleg ez a hangulati felforgás ez közt stazor is összefüggésben van, hogy a mai nap van engedélyem arra, hogy elmondjam, hogy szeptember 1-től itt a 98.00-án abban az idősában kezdem el a Kejfe Jancsik minden nap, és megszűnik a felkelt Jancsi, mint ami régen volt, utána igaz se volt, tehát reggel 7-től, hogy most 9-ig fog egy tartani a műsor, vagy tízig ez még nem dölt el, de 7-től 9-ig, egészen addig, amíg a felek tartják magukat a megállapodáshoz amit itt most nem részleteznék, mint a megállapodás összes részletét, mert azok még kimunkálás alatt vannak tekintetében és vonatkozásában. Szóval, amennyiben a felek tartják magukat hozzá, abban az esetben ez így lesz egészen. Hát, minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás, de reményeim szerint 2018, ugye, nem lesz ez egy választási műsor, de Nyilvánvalóan nem fogja tudni figyelmen kívül hagyni a választásokat. Nos hát, annak eredményének függvényében tart 2018. május végéig, vagy tovább. Ahhoz, hogy tovább tartson, ahhoz az ellenzéknek kellene győznie. Lehet örülni, vagy szomorkodni. Én Hát, megfelelő kifejezés, akkor ropponthálás vagyok a rádiónak azért, hogy ezt a lehetőséget Goodibling rendelkezésemre bocsájtja. Jó 8 nem lesznek választások, csak választás lesz. Köszön Elnézést, mondanak, ez a pillanat teljesen alkalmatlan arra, hogy magával ilyen dolgokról beszélgessek. A választások jó, tudom, rendben te... van, rendben van, ne szóljon. Honnan tudja, hogy 2018-ban hány választások lesz? Nem azt mondtam, hogy parlamenti választások, azt mondtam, választások lesznek. Például naponta dönthet az ügyben, hogy -e vagy vezet. Tényleg? Szóval ebben a pillanatban ebbe így belerondítani, de nincs nagy jelentősége, mert ma három háromkor ébredtem, azóta lesett feküdtem. Azt hittem, tudják, hogy valaki örülni fog. Tehát azt fogja mondani, hogy jaj, de jó, vagy valaki szomorú lesz, és azt fogja mondani, mint ami az extrém rádióban volt, talán emlékeznek még rá, amikor ugye megjelentem ott, és azt kérdezték tőlem, hogy minden nap leszek-e, és mondtam, hogy igen, és akkor mondták, hogy kipofoznak onnan. Tehát ez egy, egy, egy, egy valami volt, az igen hogy most jövőre nem választások lesznek, hanem választás, tényleg. De mint a Facebook közösségek, amelyek az eseményekben a leglényegtelen dolgot találják meg. Ha valami egyébként engem sok, sok minden foglalkoztatott akkor, amikor az volt bennem, hogy szívesen visszatérnék nem feltétlenül Schwarzeneggeri értelemben, akkor abban az is benne volt, hogy valami, valami egészen elképesztő indítatásom van arra, hogy a tévedés minimális és maximális kockázata két végletek között arról beszélgessek emberekkel, vagy arról beszéljek embereknek, hogy szerintem mi az, amit az aznapról tudni kell. Vagy érdemes. 061 489 és 030 ha hívnak, én nem leszek rest felvenni. Egyelőre például egy CD lejátszó van, ez biztos kevés lesz ahhoz, hogy szeptemberben én itt zavartalan tudjak működni, függet attól, hogy hát nem ez a legfontosabb. Jó reggel. Szép jó reggel kívánok a szabadnők, kérdeznek, hogy a szeptember 1-től, ha lehet 10-ig, ha... Nem, ez nem kívánságműsor, tehát fogalma hát őzöm, nincs, tehát beleértve, hogy most úgy tűnik, hogy ezen kívül még egy pár dologba belekapok, és az energiáim, ha bár eléggé végtelennek tűnnek, végesek. És ha már itt tartunk, ugye az itteni megszólalók száma jóval kevesebb, mint amennyi odát volt, bár odát is csökkent ahhoz képest, mint ami a csúcsidőszakban volt, és a hangok is merősek. Sok mindenre fogom önöket kérni az elkövetkezendő napokban, hetekben, az egyik például az, hogy miközben én egy ilyen, hát egy ilyen nagyon négyszögletes, mármint a kerékhez képest négyszögletes kocka alakú, vagy nem tovább, most nem merülnék el, reklámkampányba fogok kezdeni annak érdekében, hogy az emberek tudják, hogy ismét lesz kejfejlancsi. Szóval arra kérem önöket, hogy akik hallgatnak engem, függet attól, hogy betelefonálnak-e 0614890999 vagy 06 boldog-boldogtalannak meséljék el. Tehát azt kérdezik, hogy milyen napod volt, és akkor azt mondják, hogy lesz kejfejön, és akkor azt kérdezik, hogy hát ez hogy jön ahhoz, amit kérdeztem, és akkor nem kell, hogy erre értelmes választ adjanak sem egészen hihetetlen volt a Kejfejancsi hűs korszakában az a hallgató érdeklődés, ami megnyilvánult irányomban, és amely egyébként ugye egyenes folytatása, bár egy egészen más jellegű érdeklődés volt, mint amit kiváltott az ennyi, illetőleg a Kaliszó Rádió. Itt most, szeptembertől jövő év, áprilisáig, májusáig, annak függvényében, hogy hogy alakul ez a reggel, én szeretném, hogyha visszatérnének számban, hogy ugyanazok jönnek-e vissza, mint akik korábban voltak azért egyenként nem tudom őket beazonosítani, de szeretném a sokan lennének. Szeretnék ismét olyan rockstar lenni, aki nyugodtan ugorhat le a színpadról, és nem kell attól félnie, hogy pofára esik, mert senki sem lesz, aki fenntartja. PJ Hervé ma a szigeten a nagy színpadon nulla és Köszönöm szünt, megemlékezetem szerint a népszabadság az érintette a barátőimet november 1-én rakták ki, addig otthonából a lányomat, aztán megjelent a könyvvel, miközben bedölt az Alexandra, és lett egy ilyen egészen furcsa utolsó esély és annak fogadtatása, majd március 1-én ismert-ismeretlen körülmények között számomra legalábbis bezárta a Rádió Q, amely már soha többet számomra nem nyithat ki. Ez öt hónap leforgása. alatt. Az elmúlt hónapokban volt módon megtapasztalni, hogy számára mennyire fontos az, amit csinálok. Ez egyszerre öröm, és egyszerre volt számára csalódás. Én azt hittem, hogy azért a két járásnak nem ez az egyetlen eszköze. összes támogatom kitartott mellettem, miközben szóra is érdemes állásajánlatot az elmúlt hónapokban egyetlen egyet se kaptam, ami nem ért meglepetésként, de hát nem esett jól. A civil rádiót is én találtam. Az elmúlt két és fél hónapban, azt nem mondom, hogy összeszoktunk, de úgy tűnik, hogy ez elegendő volt ahhoz, hogy lehetőséget és bizalmat kapjak arra, hogy ugyanolyan körülmények között, ahogy korábban folytassam a kéfejancsit. Jó reggelt! Jó reggelt, külvánok. Számomra jól indul a reggel, ez a bejelentés megnyitott. Eddig ideges volt? Igen, meg kell, hogy mondjam... Igen, igen. De azért... Ideges voltam, mert ez az egyórás műsor, ez nem igazán volt jó. De ugye azt ön is tudja, hogy nem biztos, hogy sikerülni fog. Tehát nagy kérdés, hogy a hallgatóimat milyen mértékben fogom tudni visszaszerezni, akik ugye szétszélettek, és a hallgatókon nagyon sok múlik. Meg... Terjezsz a hírt, jó? Mindenkinek mondja. Megkérdezik, hány óra van, mondja azt, hogy lesz kell egy Körülbelül én is így vagyok egyébként vele. Mi a frázskonyhótól ébredtem volna egyébként föl hármiatt háromkor? És hát, ha már nem működik a kettes CD lejátszó, amit meg, meg, hogy alapvetően nem normális, most mégsem ezt foglalkoztat igazán. Meg hát a kihagyásokkal is valamit kéne kezdeni, de... Ha már mások azt mondták, legalább ketten, ugye az egyik a barátnám, a másik a lányom, akik azt mondták, hogy verjem a segemet a földhöz, akkor nem akarok nagyon kukacos lenni. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Elnézést, hogy olyat kérdezek vissza, mi 20 percet hangzott. Tehát, én pont, a, pont akkor kapcsoltam be, amikor az kiderült, hogy tavaszig, újra, tavaszig fixen van műsor. Az, hogy napon belül a műsor, hogy alakul arról hogy volt szó, mert azt nekem kimaradt. Visszatér a régi idei beilletek, azt nem lehet tudni, hogy 9 és 10 között hogyan lesz, de 7 és 9 között lesz. Ha csak hát, meg nem halok. Vagyok. Az, az nagyon nem jó, a 7 és 9 az meg nagyon jó, rendben. Örülök, neki köszönöm. Hát, még én. Terjesszék a hírét. Én nem akarok egyetlen hallgatót se elvenni, se a Karcefemtől, se a Klubrádiótól. Én tudomásul veszem, hogyha a bal fülükön a Klubrádiót hallgatják, de a jobb fülükön ott engem hallgassanak. Ha engem hallgatnak, akkor előbb-utóbb magukat is hallgathatják, mert ez mindannyiunk rádió kell, hogy legyen akkor is, hogyha nem fog mindenben egyetérteni, sőt, ha semmiben sem fogunk egyetérteni, akkor is. Mielőtt végleg abban hagyom ezt a frászkunyhót, szeretnék még akkorát dobni, mint amit ez a Márton az itt a dob, pedig hát ugye egyrészt nem vagyok nő, és másrészt nem vagyok abban az életkorban, de mérhetetlen bizonyítási vágy van bennem, amire ha azt kérdezik, hogy az mire vonatkozik, akkor arra nem fog tudni exakt választ adni. Tüköreb akarok lenni bármilyen tükörnél. Iránytűb akarnék lenni bármilyen iránytűnél. Folytasson! 0614890999 és 063677 örülünk együtt! Számítok az anyagi segítségükre is, hogy adott esetben a reklámmal minél messzebb mehessünk, hogy eljusson ez a támogatás ahhoz a rádióhoz, amely talán örül neki. Ezekről a részletekről majd később. pedig majd rossz májuskodni akar, vagy nem is a jövő időben, hanem már most azt teszi. Hát, talán az, amit pozitívumként élek meg az életemből, az fölébe fog tudni ennek kerekedni. 06148909999 és 0636771161 vigyék a hírét annak, Spártában is bárhol hogy az interneten, akár Görögországban de Magyarországon itt Budapesten és vételkörzetében már ahol ismét lesz minden nap reggel 7 és 9 óra között kejfejönső, hogy az ismétlés az vajén éjféltől lesz -e, vagy sem. ebben például még nem beszélgettünk egymással de szerintem ez se lehetetlen 061 489 és 06 egy Jó reggelt! Jó reggelt! Szunyi Zsolt vagyok, csak azt szeretném megkérdezni, hogy ha jövő májusban vagy márciusban, amikor lesz a választás, nem az ellenzék akkor miért kell abba adni? Ez egy jó kérdés, és, és fogok is mindjárt válaszolni rá a hiába valóságokán, tudja. Én ja, azt azt, ja, azt, azt... hiszem, hogy elveszik a frekvenciát. Nem, nem, nem, nem, nem, nem. A hiába való, tehát nézze, én nem azért fogok itt most harcba szállni, hogy ne a Fidesz nyerjem. Az én célom valójában semmi más, mint önökkel és politikusokkal beszélgetni, és nincs különbsége tekintetben ön is egy politikus között, vagy egy politikus és ön között, arról, amiben élünk. Azon a módon, ahogy csak én tudok beszélni, és ahogy én meg tudok nyitni embereket. Ami aztán alkalmas lesz arra, hogy mindenki eldöntse, hogy majd elmegy is szavazni, és hogyan szavaz, ami csak azért lesz érdekes, hogy, hogy, hogy, hogy az a cél, ahova tartunk oda, tehát, hogy, hogy lesz egyébként egy tekintetben egy közös cél, de tényleg nagyon keveset aludtam, és nem akarok nagyon nagy baromságokat mondani. Nem, nem a frekvenciával kös, van ez kös, Köszönöm, hogy elmondtad. Nem, nem. Evidensnek tűnik a kérdés, de nem. És azzal is tisztában vagyok, hogy hogy egy visszapillantó tükör az nem Budapest és Székesfehérvár között működik, hanem addig, amíg rajta van az autón. Ami tehát azt is jelenti, hogy ha netán kilépnék a műsor készítésből, mármint a fejfejleség készítéséből, akkor valószínűleg másból is kilépnék. igen meg a frá. Fárom, Girl, only knows what... Ez nem tudom, hogy került a PG Hervik közé. Jó reggelt. Jó reggelt. Jó reggelt. Jó reggelt, kívánok. Fiam. Mondja, édeslányom. Azt szeretném mondani, hogy itt van nálam három kislány. Vidékről jöttek, most négy napig így lesznek. Délután megyünk, megyek velük a cirkuszba tehát nem akarnak telefonálni, mondom, hogy telefonáljanak, de nem akarnak de mit még nem mindenki ő... ébred föl hát egyrészt, hogy másrészt meg mit mondjanak ők szer szerencsétlenek nekem Október 23 és november 1-e környékén leszek távol. A nagyon messziről jött embert is beüzemelem szeptember vége, október elejére, és lehet, hogy még egy lakótelepi tévé elkészítésében is közreműködöm még. Ha lesz még energiám írni, akkor 24 nak is írok. Aztán fültem Magyar Bálinttal, az Alléban baromi fura volt. Hozzátéve, hogy szerintem Magyar Bálint életében először volt az Alléban. Tudják, hogy ki az a Magyar Bálint? 06148909999 és egy. Én a magam részéről legközelebb, hosszabban valószínűleg egy hét múlva foglalkozni azzal, hogy visszatérek. Azok a műsorok, amelyek közben készülnek, hétfőn, kedden Szerdán és Csütörtökön, 9 és 10 óra között azok változatlan tematikával mennek majd ki az éterbe, be. Vigyék hírul a spártaiaknak! Civil rádió megcselekedte azt, amit megkövetelt tőle a haza meg a Fiala. remélhetőleg nem jártak velem rosszul, én már nem járhattam velük rosszul. Nagyjából ugye úgy volt, hogy civil rádió vagy semmi. Vigyék hírét. Szeptember 1-től, 7-től. Újra lesz mit hallgatni itt Budapesten és Vétel körzetében, anélkül, hogy leszólnám lesz a többieket. 061489099 és 063677161 figyelek a Vanmire. Lehet örülni, lehet szomorkodni, lehet kérdezni, lehet, lehet 061 489 099 39 es nem tudom mennyit mondtam. És 06 30 Egy az OTP-ben miért fizettem be így a pénzt, ezt ember nem érti. Talán azért, hogy ma vissza tudjak oda menni. reggelt, én örülök, hogy visszatért nyolc éve reggelente része az életemnek is hiányzott. Nekem is hiányzott ön, anélkül, hogy ismernénk egymást. De. Ha ismerjük egymást, elnézést. Vigye hírül a spártaiaknak, jó? Igen, hogy hát tudjanak róla. Jó, köszönöm szépen. Viszontlátásra. Viszont önnek is. Megpróbálom beüzemelni a CD-t. Nem könnyű. Rádásnak. Nagyon, ez egy ilyen, nagyon. Ez egy ilyen lassú vízpartot most szédül. Ebben is majd valami változtatást eszközlöm, mert így nem lehet rádiómissort csinálni. Életek, lehet, csak. Meg kicsit olyan, mintha valami smiriklin húznám beléjük, be sem megy. É, Istenem. Na jó. Nincs mit tenned. Okay. Köszönöm. Figyelj, most már ez sem működik. Tök jó. Más se fogadni. hogy be. van benne még egy másik. Jaj, hogy van benne egy másik? Nézzük indítok <coughs> Volt már egy ma, hogy kírt, hogy no disk, és attól még volt benne egy másik. Az így. ez nézzenek, most megette. Egy telefon még belefér. Több nem. Köszönöm. Jó reggelt kívánok! Én azzal kezdeném, hogy én is úgy számítottat örülök annak, hogy, hogy hallom a hangját az étterbe. Az imént azt mondta, hogy lehet kérdezni, és én egy dolgot szeretnék kérdezni, ugye mindenki tudja, hogy nem volt túl felhőtlen a kapcsolat a Kálmán olgával, hogy ezen a téren történt azóta változás, illetve hogy visszólóan ahhoz, hogy a Kálmán olga átment a hirtévéhez. Figyelj, én erről nagyon szívesen beszélgetek önnel, de mint a hírek nagyjából másfél perszúval kezdődnek ez reménytelennek tűnik tehát én amondó vagyok, hogy ezt halasszuk el és, és aztán térjünk vissza rá de nem azért, mert nem akarok róla beszélgetni hanem azért, mert ennyi idő az teljesen alkalmat rá Még egy telefon belefér Vigyék hírül annak a hírét, hogy fial lesz szeptember első héttől 0614890999 és 0636771161 szűken 06 és 06 Azért vigyék a hírét! Ön a CV rádiót hallja. A 98 MHz-en. Jó reggelt! Jó reggelt! Régen beszélgettünk, és aztán ki tudja, hogy szeptemberben nem folytatjuk e Mindaz, amit felajánlottál, és azt tegyük majd el szeptemberre, akkor úgyis találkozunk a vonalban, Horn -Gábor. Um, Nem véletlenül beszélgetünk, bár előtte tettem egy bátortalan kísérletet, kettőt tettem, ami nem azt jelentette, hogy vagy a harmadik a sorban, de egyrészt kerestem az érintettet, Ungár Pétert, aki, aki kért egy hét türelmet, de a ternapi beszélgetésünk az nekem olyan volt, mint akivel nem egy hét múlva fog beszélgetni. Ő egyébként azt gondolt, hogy oké, okay, beszélgessünk a politikáról, de mondtam neki, hogy hát nehéz lesz majd kihagyni azt, ami közben vele történt. Aztán kerestem a Hegét, akivel nagyjából egy időben ismerkedtem meg, bele, mint veled. Azt nem mondom meg, hogy ez a 80-as évek legeleje vagy a 70-es évek vége, de szerintem inkább a 70-es évek vége. Aki hát, szint... 70-es évek. Aki, minden aki minden. szintén kihátrált. Um, már nem emlékszem pontosan, hogy mit mondott, de nem, nem, nem volt hozzá kedve. És ha te nem álltál volna kötélnek, akkor nem lett volna újabb, mert mindenféleképpen egy olyan emberrel szerettem volna beszélgetni, itt régről ismerek, aki tudom, hogy nem volt az egész életében egy szent. Tudnod kell, hogy ma meséltem el az embereknek, hogy én szeptemberben visszatérek. Valószínűleg nem véletlenül háromnyiatt háromkor ébredtem, és nagyjából olyan vagyok már most, mint akit fejbe csaptak, úgyhogy a szellemi kapacitásom egyébként is kisebb, mint korábban volt az életkoromból adódóan, de most még rosszabb. De ez nem befolyásol a tekintetben, hogy visszemléksem még arra, hogy miről volt szó. Én gyakorlatilag hozzád, ha azt kérdezed, hogy most hogyan fordulok, akkor talán ha valamelyik minőségedet elő kéne szednem, akkor valószínűleg a tanárt szedném elő. És azt mondanám, hogy az a reakció, amit ennek a nebulónak a viselkedése kiváltott az iskolában, tehát nem az osztályban, nem az osztályközösségben, nem az osztályközösség szüleinél, hanem az iskolában, arra én nem lennék büszke, hogyha én lennék ott az iskolaigazgató, tanárként is azt érezném, hogy van feladatom. Ha ezt az egészet tudod szemlélni úgy, mint tanár vagy iskolaigazgató, akkor mit gondolsz arról a közösségről, amelyik úgy reagál arra, ami történt, ahogy egyébként bekövetkezett egy olyan ifjú politikus esetében, aki elment egy másik politikai közösségnek egy rendezvényére, ott berugott, mint az albán már tett ezt, azt, amazt, valahogy ez kiderült, hogy hogyan halaványvilagőző nincs, és azután elindult valami, aminek szintén nem állnék most bele itt a leírásába. onnan van, horngábor Hát szóval egyrészt, ami számomra nagyon fura és kezelhetetlen, ugye, hogy nem tudunk semmit. Tehát elindul valami, amiről uh, senki nem mondja el, hogy mi történt. Tehát nagyon nehéz úgy uh, megítélni, vagy ítéletet hozni. Jól beszélsz, uh, hogy az egyik fél nem mondja el pontosan, mert diszkrét akar lenni, a másik fél az konkrétan nem emlékszik rá. És a kettő van, köz... De vannak még résztvevők, tehát ugye, azok, hogy nem beszélnek. A, na jó, de ha jól értem, akkor azért vannak, akik tudják, mert ott vannak örökök ez szóval, ha itt egy politikus vagy fiatal politikusról van szó, szóval szerintem az emberrel sok minden megtörténhet. Életében jól mondod, annak idején biztos, hogy velünk hogy ez a 70-es évek második feléről beszélünk. Egy másodperc álljál áj, meg, Gábor. Azt kérdezem tőled, hogy az ala, a történetnek az egész jellegét befolyásolja az, hogy egy ifjú politikusról beszélünk? Hát szerintem igen, nem nyilván egy politikus magam is, ugye voltam elég sokáig politikus, majd húsz évig, és van másképp, más az más ingyel más a lehetőség, másképp viszonyulok a dolgokhoz. Én emlékszem, amikor engem lehetett látni, hogy szépen fogalmazok a csatsatsában, akkor még a kávintéri aluljáróban működött ez a fantasztikus hely. Bizony elég furcsa állapotban, én egy aggresszív vagyok, tehát különbözőek vagyunk, hanem felítés magát jópofának gondoló, de hát. Az ember berúgott, sőt, hát... Ugye ebből a, a szempontból koros. van különbség abban, hogy egy statikus rendszerbe berobbanó ifjúságról van szó, beszélek itt a Kádári éráról, vagy itt a szintén lassan statikus, de azért minden szempontból mégsem a 70-es, 80-as évekre emlékeztető fidesz struktúrában jelennek meg új politikusok, vagy új politikus generáció, tehát az ő viselkedésüket, vagy a te viselkedésüket ebből a szempontból nyugodtan egymás mellé lehet tenni? Hát és abban az értelemben igen, hogy ez egy álszent országon mi élünk. E, a, a, a, szeretjük azt, hogy egymást nagyon hamar elítéljük, megítéljük, ha, annél, hogy tudnánk, hogy mi van. Tehát ugye itt van, majd meg egyszer mondom, ez a fiatal ember, aki egy, egy, egy, egy fesztiválon, ahol ugye nem, nem is nagyon lehet más csinálni, mint amivel lehet És még egyszer mondom, azért vagyok nehéz helyzetben, mert nem tudjuk, hogy mi történt. Tehát ha... Ha az van, hogy ő berúgott és úgy viselkedett, amire ott a biztonsági örök azt mondták, hogy ez nem megengedhető és kikísérték, akkor szerintem itt nagyjából vége a történetnek. Megtörtént. Valami azt lereagálta a helyi rendszer, ígérszkedett. Köszönjük szépen. De, de miután nem... Jó, hát akkor senki... nézzük azt, hogy mit mond maga az érintett. Ugye az érintett azt mondja, hogy a Momentum Fesztiválon való részvételemmel kapcsolatban a sajtóban megjelent hírekre a következőket szeretném reagálni. Tehát nem arra reagál, ami történt, hanem arra reagál, ami a sajtóban megjelent. Sajnálom a rendezvényen történteket, és kész vagyok mindenkitől személyesen bocsánatot kérni, aki a viselkedésemet vagy a kommunikációmat nem kívánatosnak vagy zavarónak találta. Elfogadom, hogy a Momentum részéről az a döntés született, hogy a továbbiakban ne vegyek részt az általuk szervezett rendezvényeken, ugyanakkor bízom abban, hogy személyesen tisztázni, rendez, rendezni tudjuk a dolgokat, bár a fesztiválon magánemberként vettem részt, és nem volt semmilyen hivatalos szély az ott létemnek, pártokban etikai vizsgálatot kezdeményeztem ez ügyben, vagy az ügyben. Ugye ez meg így kívülről nézve egy teljesen abszurd dolog. Tehát egyrészt de miért befolyásolja két párt kapcsolatát? Egy párt, egy politikus részvételét. Egy, ezek, ezek után nem mehet el egy egyesztetésre. Gábor, az, ezért mondtam, hogy a tanárhoz fordulok, hiszen ilyet az iskolában gondolom tínédzsereknél nap, mint nap tapasztalhatsz. Hát, ahogy hát. a gengek egymással vannak, annak függvényében, vagy egy házi buli mi történik, átalakul a gengek egymáshoz való viszonya is adott esetben. Igen, de úgy látom, hogy a Ungár Péterre való történteket a, a felek, elsősorban itt a Momentumos fiatalok politikai eszközként használják. Mert ha ugye itt arról van szó, hogy ők ép építgetnek egy történetet, ami arról szól, hogy ők egyedül és senki mással, ami rendben van, ez egy politikai döntés, lehet ezt a utat járni, meglátjuk, hogy mi lesz a vége, történik valami, aminek semmi közel nincs ehhez, és ezt arra használják, hogy jelezzék, hogy ők egyedül és senki és ráadásul még egy ilyen fantasztikusan, elemt és politikus többek se engednek a rendezvényeikre. Mi ez? Szóval, ezt csak akkor tudom értelmezni, ha tudnám, hogy mi történt. Tehát lehet olyan horror eseményeket legyártani itt, ami alapján azt gondolom, hogy csinálhat valaki olyat, ami annyira elfogadhatatlan, hogy az egész emberi mi voltában meg az ő viselkedését és létezését a politikai palettán, de ezt nem tudjuk. Né? Arról van szó, hogy egy fiatal ember nagyon-nagyon Nézzük terukot... két, két I betű szó jut ezzel szemben. az egyik az idiotizmus, a másik az infantilizmus. De té tényleg egy olyan országban élünk, és valószínűleg ez nem csak Magyarország ilyen, csak én ezért utálom ezt az egész a magyar politika életet, ahol mindenből azonnal a, a, a politika színpadán történő eseményeknak átszövi az életüket. Ez a szerencsétlen vagy szerencsés fiatal ember, mert azért szerencsétlen fiatal ember, ha ismerik a környezetét, én jól ismerem a családját még, még szintén a 70 évekből. Apukája nagyon jó haveron volt annak idején, sokszor rúgtunk be együtt, tehát, és kerülhettünk nagyon-nagyon részeg állapotba is, mint ahogy az veled is előfordul. Önmagában ez nem befolyásolja a mi közéletünk, lépünket és így tovább. Meg azt sem befolyásolja, hogy azt mondják egy kocsmában vagy egy marcikedő rendezvényen, hogy most menjünk el innen, mert úgy, úgy nézzünk ki, úgy viselkedünk, odahánytunk, hogy az már nem megy. Amit tudunk, az alapján szerintem ez egy teljesen abszurd történet. Ha megtudnánk az igazságot, vagy nem tudom én mit csodát, akkor persze átérték elő, ez az a dolog, de hát nem tudunk, ennél többet nem tudunk, ugye azt, hogy egy fiatal fiú egy e, e, e, e, nyári e, furcsa rendezvény, de gondolom őszintén, neked hogy elég fura rendezvény, hogy egy párt mi a felének rendez e, e, fesztivál, tehát ugye tele vagyunk szerencsére jognálok fesztiválokkal, milyen funkciója van 20-30 millióért egy pár fesztiválnak, de ez az ő döntés. No, ugye önmagában az egész, tehát hogyha jobb formában lennék, de hát még csak itt melegedem befelé, van egy július 21-i esemény, amiről nagyjából két héttel később lesz hír. Mi történt az elmúlt két hétben? De ezek abszolút ö, ö, jogosan feltehető kérdések. Mondom, én azt érzem ebben, hogy, hogy élünk egy olyan országban, ahol mindenből azonnal politika lesz. Nem tudunk kiszabadulni ebből a rendszerből. A, a momentumosok lesz. És ne felejtsd, hogy amikor a Balaton sound történtek furcsa események, és aztán azzal kapcsolatban egy tévész személyiség képes volt magára vállalni az, hogy ő egyébként az ott érintett lány, vagy lányoknak az édesanyja, ott nem tudtuk mindent pontosan, de viszonylag közel az eseményekhez, igaz, hogy ott szörnyi állapotban maradtak fiatalok, de az, hogy itt most két hét elterik, és egyetlen érintett sem szólal meg, hanem maga a sajtó szólal meg, és szólalnak meg benne emberek, mint hogyha egyébként őket a sajtó szólaltatná meg, hol valakinek értesítenie kellett a sajtót, akkor az ember mégis csak szétállja a karját a hogy valaki mondja már meg, hogy mi történt, és erről hogyan értesítették a sajtót. Én, nincs mi pedig szokott lenni, hogy ez a történet vagy nem, nem sajtóképes, vagy ha igen, akkor nem tudjuk, hogy mi történt. Tehát, én, én is azt gondolom, hogy ha itt arról van szó, hogy egy fiatal ember egy nyári rendezvényen illetlenül viselkedett, ez előfordulhat. Nem helyes, előfordulhat. Szerintem ez nem befolyásolja az ő politikai életét, de különösen nem befolyásolja mondjuk pártok egy vagy egyáltalán a magyar politikai élet ide oda rendeződését. De már látom lelki szemeim előtt, hogy majd a az LNP-s kampány kellős között, erről fog szólni valaki, valamikor, akinek érdeke, hogy az ellentét lejárassa, hogy lámlám, lám, milyen fiatalok vannak ebben a pártban. Miközben arról van szó, hogy egy magánember, egy magánrendezvényen, vagy nem magánrendezvényen, egy közrendezvényen, egy furcsa közrendezvényen nem a köz által elfogadható módon viselkedett. Ha az van, amit tudunk, de ha nem az van, ha nem mondjuk valami olyan történt, ami kimeríteti mondjuk a büntetői kategóriákat, egyedeket, akkor persze egészen más a helyzet, csak ezt nem tudjuk, hogy így van. E mégis visszame visszamennék oda, hogy te vagy a tanár, akkor előbb az ember ugye csak azt nézi, hogy tisztázzuk, hogy mi történt, és amiért én mégis visszamentem, ettől függetlenül, tehát ez egy másik fejezet, visszamentem veled a múltba, hogy azért ilyen történet az elmúlt időben nem nagyon volt, és amire én visszaemlékszem, bár kétségtelen, hogy más, tehát hogy az ember nem tud minden szegmést úgy látni, mint ahogy most látja ráadásul rétegzetten, de azért volt a felnőtt társadalom, és volt a fiatalabb társadalom, és az akkori fiatalabb társadalomnak az összekapcsolódó ereje sokkal nagyobb volt annál, mint amit most lehet látni. Számomra az, ahogy most a Momentum megnyilvánul, az olyan, mint ami egyszerre politikai riválisa, az LNP-nek egyszerre kortársa, és egyszerre a felettese. És az hát, ez hirtelen, tehát mint aki, aki tanára a diáknak, és ez egyszerre nekem több annál, mint amit meg tudok emészteni. emészteni. Van benne valami olyan struktúráltság, ami struktúráltság nekem sok. De, de az fontos éppen hogy a, a, a rossz tanára, tehát ugye, mert ha, ha jót, mert ugye itt arról van szó. Rendben hogy... van egy rossz tanára, de egyáltalán hogy jöhet létre de, az, hogy de, egyáltalán de, de, de, de, nincs közöttük jöhet. semmilyen szolidaritás, tehát egyből már tanárként jelenik meg, és nincs benne még csak az sem, hogy nem az, hogy bocsánatos bűn, hanem, hogy van egy olyan fajta viszonyulás, mint amilyen viszonyulás egyébként kortársak között létezik, és amilyen viszonyulás egyébként nem létezik generációk között, mert egész egyszerűen másféle módon élnek, de ezt semmilyen módon nem lehet tapasztalni. Úgy tűnik, mint hogyha egészen másféle generáció lenne a maga 30 évével a Momentum, mint amilyen generáció a maga 30 évével az LMP. É, igen, és még egyszer mondom, hogy fontos elem, hogy nem a hanem a rossz tanára az egy nagy különbség, hogy a, a nyugdíj előtt álló a, az egész tanári szakmában már belefáradó, a gyerekeket már nagyon-nagyon nem kedvelő tanári attitűdöket látunk itt a szabad ezt mondanom. Tehát nem egy, egy, egy megértő dolog, mert el lehet, ha már ez kiderül, nem tudjuk, hogy mi érte. akkor el lehet azt mondani, hogy azt gondoljuk, hogy természetesen a mi van, a szabályok, akiket megsértik, azt kikísérjük. Ezt megtörtént Ungár Péterrel. Ezen kívül folytatódik minden úgy, ahogy folytatódik, vagy nem folytatódik, ez most mindegy. De hogy ebből egy ilyen morális magasságból értékítéletet hozunk, egyébként elképesztő stílusban, tehát ugye itt ez a az egyik alelnök, ha tetszik, még engem is megszólított, mert valami liberálisan hisztéri hagyjákok vagyunk, miközben akik ugye védik ezt az ungárt, mert voltak ugye olyan nyilatkozatok, hogy ez végül is időnként be lehet rúgni, és ugye nem kell, akkor is normálisan kellene viselkedni, de előfordult az emberrel már. És sok tamásról van szó, azt Igen, mondja, jel jel egészen, nincs, egészen bizarro, hogy a momentum el. úgy próbál politikai tőkét kovácsolni, egy ungárt <tos> A műsor 14 évben aluljáknak nem való, vagy fesztiválról megesik, az ember beba, és az is, hogy a biztonsági őrrel keveredik vitába, azt hiszem, én vagyok az egyetlen, akit a teddyféle féle találkozóról kiraktak, ez még 2002-ben történt, nagyon meleg volt, nagyon sokat ittam, keveset kevesetettem, és belöntöttem és sőt az egyik fotós laptopjába, veszélyeztettem hogy testi épségét, vagy piattam, háromszor volt fel a sörpad, azt a kombó, aminél ült, ez már az arra való reagálás. Igen, igen bár... ez az ugye, aki, aki tényleg sokszor álltunk sokféle e, e, helyzetben az elmúlt 25-30 évben, ami ott az utyú Meghatározó szereplője a közéletünknek a szörnyű 12 éves korában, és nem, akkor még nem volt. Nem, nem, ugye van. én már az erre való reagálást mondtam, az egyetlen szöveg szólt, igen. hogy mellesleg K.O., ugye a jobboldali és a baloldali gondolkodók és politikusok úgy tűnik egy dologban egyetértenek, az alkoholizmus nem probléma Magyarországon. De, szóval érted, ez, ez most miről szól? Arról szól, hogy, hogy én szerintem hogy nagyon nagy probléma az alkoholizmus. Például akkor sokkal nagyobb probléma, mint a a a fogyasztása, és én azt gondolom, hogy például a akkor, amikor a, a dacs körül folyt, még bizonyos most is folyik a gyakorlatilag, és akkor elszívott, nem szívott el, ilyen. Ezek, ezek a ez nem határozza meg dac Tamás Jó, A beszélgetésükből még durván van 8 perc, én azt érzékelem, és nem fogjuk tudni jól befejezni, hogy szezonok és fazonok olyan mennyiségben vannak itt összetévesztve, hogy arra szavak nincsenek. És, és senki nem beszél őszintén. Tehát ez egy fontos eleme ennek a dolognak, hogy én, ha Ungár Péter lennék, szerencsére nem vagyok ott, én és elmondanám, hogy mi történt pontosan. De mert a segítenek segítene mindannyi. Nem... De ő, ő, igen, jó, oké, akkor ő szegény, ezt nem tudja. De még egyszer mondom kell, hogy legy legalább három szereplőnek, akik kitették ott biztonsági őrök, nyilván pontosan tudják, hogy ezt miért tették. Azok meg nem a... beszélhetnek, mert ugye tehát, de mégis, ha visszatérünk az iskolába Miért nem hogy... beszélhetnének? Hát, mert ugye őnekik szerződésük van arra nézvést, hogy kivydek tartoznak lojalitással de, de őket mondjuk megtérheti az Ungár Péter hogy ő, mondják el, hogy mit. Hát ugye, ez egy jó kérdés, hogy az Ungár Péter egyébként ezügyben fordult-e bárkihez és azt nem tudom Lehet ez egy nagyon kínos történet hát, és nesség... Még egyszer mondom, van olyan forgatókönyvben az egészben, amire azt gondolom, hogy tényleg át tud lépni egy ember kivetközve önmagából, akár olyan határokat is, ami tényleg fölveti azt, hogy, hogy meddig lehet és hogyan elmenni, de ha már itt tartunk, akkor ezeket meg kell beszélni, vagy nem kell róla beszélni, egyáltalán ezen túl vagyunk, mert valakik fontosnak tartották, hogy ez kiderüljön, valaki fontosnak tartották, hogy erről mi is hosszasan beszélgessünk, tehát, hogy az egész bekerül ebbe a nyári urban a szemes világban. Nic nyári nárokornak... uborka szezon Filiy Gábor ebben az egyetlen egy témával hetekig lehetne foglalkozni egy kicsit, ha jó formában lennék és többet aludnék, akkor ennek képes is lennék ezért is össze az előbb a két nyilatkozatot sajnálom. Tehát először is, hogy ez megtörténik az osztályban, akkor és kiderült számodra, mint tanár, akkor mindjárt az első pillanatban eldöntött, hogy te egyébként ezt a szükebb körben akarod megbeszélni, és ha nem, akkor mikor viszed ki az osztály közösség elé, adott esetben még tágabb körbe, mert ennek mind jelentősége van, beleértve egyébként, hogy aki elkövette, az milyen mértékben kell, hogy megszégyenüljön, vagy milyen mértékben kell, hogy megszégyenítsék, egyáltalán milyen következményei vannak, benne van az áldozatnak a védelme, hogy az ő neve ne kerüljön ki. Ezt ebben a történetben egy tízes kállán kettesre sem lehet tapasztalni, illetve azt lehet tapasztalni, hogy éppen a napi árfolyamon adják, veszik ezeket a híreket, de ennek semmi köze nincs ahhoz, hogy ezt a történetet egyébként valaki kezelni szeretné, a szónak abban az értelmében, hogy tisztázott legyen, utána konzekvenciákat lehessen levonni, vagy valaki, és belértve a konzekvenciákat, valaki elnézést kérjen. Alap, ugye a, az ungár elnézést kér, tehát azért ez a része megtörtént. Alapesetben az. gondolom... De az ungár már valójában egy olyan szituációban kért elnézést, aminek szinte már nincs is köz az eredeti történethez, hiszen őt úgy állították a falhoz, ami egyébként aprópó volt ahhoz, hogy falnak állíthassák. Hát erről beszélgettünk a legelején. Tehát az ungarai ma már azért is elnézést kérne egyébként ebben a szituációban, amit lehet, hogy el se követett, csak tessék lenni, engem béké hagyni. Különös tekintett arra, hogy én is emlékszem arra, hogy mit követtem el. Remélem olyat nem követtem el, amiért egyébként nem lehet elnézést kérni, mert annak jogi következménye van. Hát igen, És belejönnek az, az első, apák és kérdezem, a fiúk, meg az anyák így, és a fiúk, meg, meg annyi olyan történet, aminek az aminek igen jató, köze világás, ez, köze így jogi elmi közel nincsen. Azt kérdezett, hogy egy, egy tanár, én tanár ember itt tennék. Az első, ami biztos, hogy tennék, ha már ez felszíre nem megpróbálnám kideríteni, hogy mi is történt évesen. Az biztos, hogy ami most folyik, az biztos, hogy nem működik, hogy mindenki hozzá képzelheti. Ja, de, a mi, de minek tudod az hogy egy korosztály, amitől te már generációs távolságokra van úgy viselkedik, mintha egyébként a politikában évszázadok óta szocializálódott volna Magyarországon. Nem, nem, nem értem, de, de inkább egyébként a momentum sokat nem értem, hogy ők miért viselkednek, az azért nagy, ö, ö, ö, nagyszüleim viselkedtek volna szegények, már nagyon-nagyon rég nem élnek, ok miatt. De, miért? A kérdés számomra úgy szól, miért rossz tanár a Momentum? És akkor nem arról van szó, hogy az Ungár felmentendő, de attól, mert az Ungár egyébként valami impertinens dolgot követett el, attól a Momentumnak nem lenne kötelessége rossz tanárnak lenni szerintem se kötelessége kicsit úgy viselkedik ebben a szituációban a Momentum, mint egy 60, e, e, mint ha én egy, egy, egy, egy rossz tanárként, tehát egy Erről hatva éves emberként kerülne bele ebbe a képbe, akinek már olyan morális magasság vagy vannak, ahol meg... ez a rossz tanár, Gábor, mert most lendülök lassan bele, hogy végre van a beszélgetésének ugyanaz a rossz tanár, mint aki bement az Orikó szerkesztőségébe. Ugyanaz? Ö, igen, igen, igen. igen. Ö, ö, ugye az, ö, az egy fiatalos, sérületi dolognak tűnt, miközben szerintem egy politikai hiba volt, de ez most mindegy. Ez meg egy ilyen öreges, a tá magyar társadalomban meglévő végtelen konzervatívos nem politikai értelemben mondható. Ők nem töltöttek el annyi időt még a politikában, hogy politikailag meg lehessen őket ítélni, emberileg egyiket se követi az ember. Tehát nem megy be a szerkesztőségbe, és nem viselkedik így egy kortársával, akkor sem, hogyha egyébként ő valamit elkövetett, mert így egyébként a rossz tanár jár el, a momentumosok pedig tudtam, hogy nem rossz tanárak foglalkozásukat tekintve sem. Nem értem furcsa ez a világ, ugye azok idején... Nem furcsa. Mindig, Olyan, mint hogyha... Hogy... Tehát a, ez a moment... János, ez, nem új elem, ez nem új elem. Gondolj, abban felején emlékszem arra, a, a, szintén a 70-es évek korunkra, amikor ö, ö, fiatal, kices fiúk, lányok szalaggáltak, törülöttünk, és úgy viselkedtek mint egy félbevágott pár Jól beszélsz, e, de, de, de miért hogy miért ilyen koravének a Momentumosok? A Abszolút. Azt gondolják, hogy az az ő dolguk, hogy megfeleljenek. Jó, csak a Momentum észreveszi ezt, ha e tekintetben így viselkedik, akkor a másik vonatkozásban a lévő hitelüknek sincs semmilyen bázisa. Semmi. Hát Olyan veheteklenek. Én remélem, hogy azért ők is így gondolják. Ez Amit ez, láttam, abból semmi nem adódik. És belétve a médiát, ami egyáltalán nem szembesíti őket ezzel. Olyan a média, mintha egyrészt lenne ez a táborozás, másrészt meg beszélgessünk arról, hogy mi lesz majd 2018-ban, és a kettő szerintem egyszerre elvégeztethetetlen. A Momentumnak érdeke ez, mert, mert ők látják azt, hogy valamit nem csináltak jól, vagy legalábbis érzékelhető, de a médiát ez nem érdekli, és aztán így talán utat kapnak. Hát én, én és az Ungár a, a, a másik, aki meg a menekülőutat keresi, és pont az, amiről mi beszélgetünk, mi beszélgettünk róla, akik egyáltalán nem érintettek a történetben. Én nagyon bízom abban, hogy ezt gyorsan le tudják ezek a fiatal emberek látni, és tovább tudnak. De látod, nézni, Gábor, semmit nem, nem tesznek, de nem mondja olyasmit, aminek semmilyen tanuljelét nem látjuk. Jó, de lehet, hogy ők is úgy ugyanígy beszélgetnek erről a történetben, mint miért de el te... tudnak jutni, hogy, hogy ez nem stimmel, nem jó ez. Nem Én... jó ez, hogyha a, a egy fiatal ember ö, ö, ö, nem tudjuk milyen mértékű botlásából politikai kérdés lesz, amit egymás ellen harcolnak a szereplők. Ez nagyon-nagyon nincs, nagyon nincs rendben. Nekem olyan, mint a kommunista párt a és saját magával, és kommunista párt, az LNP, és kommunista párt a Momentum is. Szóval hát talán ennyire nem volt a helyzet, de tehát mindig hajlamos voltál a végtelen. Szeptemberben találkozunk, köszönöm szépen. Oké, okay. szávaz, Horn -Gábor hallottak, és azt szeretném önöknek mondani, hogy egy percet adok önöknek, vagy kettőt, nyolc óra van. Mert nem is elsősorban arra vagyok kíváncsi, hogy mi a véleményük az elmúlt beszélgetésről, mert még egyszer elmondom ugye, hogy kialvatlan vagyok, feldobott vagyok, fáradt vagyok, ezek nem szempontok. De az, hogy maga, amiről beszélünk, az tökéletesen félre van kezelve a magyar médiában, és az ahhoz való hozzászulások is teljesen félre mennek. Csak arról nem beszélünk, amiről egyébként ennek kapcsán beszélni lehetne, vagy nem kéne róla beszélni, hogy ebben van egy egymás között konszenzus. 0614890999 és 0636771161. Ha lesz Ungár Péter-féle történet, a szószoros vagy a szóátvit értelmében szeptembertől, én ezt alapvetően önökkel szeretném kitárgyalni. Nem kellenek túltum faktumok, korábban se kellettek. Csak ugye a beszélgetések, ugye itt szoktak félre menni, mert hogyha valaki például előjön olyan Részszel, amivel én nem tudok mit kezdeni, akkor persze nem leszek szeptembertől se kevésbé érdes. És ha nem fog senki se telefonálni, akkor arra fog gondolni, hogy az önöket nem érdekli, ami persze őszinte szomorúsággal töltene el. 061 489 099 és 0630 hat, először. 061 és 0636771161 hat másodszor 0 1 4 8 9 0 9 9 9 és 0636771161 senki többet Hát ezt szeretném majd a legtöbbször elkerülni szeptembertől, ha lehet. Ez itt a Civil Rádió. Á, mikor 18. köleti önkormányzat támogatja. Jó reggelt! Kívánok a vonalban, Ugi Acilla polgármester. Jó reggelt! Jó, reggel, jó reggel, jó reggel. Imáron hivatalos, hogy akkor szeptembertől a régi időben, legalábbis héttől 9-ig, ez mind fix beszélgető partnerrel először ne meg itt a 98. 00 összes hullám hosszán. Ami pedig a beszélgetést illeti abban humán tényezőket helyeznék előtérbe mert benne van az is egyébként, hogy nagyon keveset ami összefüggésben van meg az izgatottságommal, amit itt a jövőn kapcsán érzek, és amelynek a részleteivel pontosan tájékozott. Szóval volt tegnap előtt egy rendkívüli közgyűlés Újpesten, amelynek az volt a témája, hogy megerősítsék a rendőrkapitányt egy olyan periódusban, egy olyan időszakban, amikor Újpesten volt egy rendőri igazoltatás, aminek során valaki meghalt, és a média képes volt, okkal vagy ok nélkül, megfelelő rész halálhuzandó, egyenre úgy tűnik, hogy ok nélkül, a kettő között összefüggést találni, és ettől a Wintermantel teljesen kiakadt, ezen kiakadás kapcsán én nem tudtam neki azt mondani, hogy ne akadjon ki, és azt kérdezem öntől, hogy vajon, miközben mind a két oldal képes arra, hogy ilyen események kapcsán olyan politikai tőkét kovácsoljon, aminik semmi köze nincs a valósághoz, mi az, amit az ember annak érdekében tud tenni, hogy ő is, és a tevékenysége is a valóság talaján álljon, független attól hogy egyébként, kinek milyen érdeke fűződik ahhoz, hogy ezt ne így láttassák, vagy lássák, és akkor majd egy másik elemet is bevonnék ide, ami ezzel kapcsolatos, és ami még egyszer mondom, nem az önkerületében történt, de talán érthető, hogy felhoztam, és nincs köze ennek ahhoz, hogy ez egy újpesti történet, és nem 18. kerületi. Teljesen világos, én éppen tegnap volt beszélgetés kollégákkal, és akkor azt a konklúziót vontuk le, hogy azért nagy szerencsénk, hogy most éppen nem újpesten ülünk, és nem újpesten vagyunk. Ugye gyakorlatilag az egésznek a lényege, és az egésznek a az egész mögött megbúgó összefüggésrendszer az valahova oda vezethető vissza, hogy az állam, az államaparátus különös tekintettel annak az erőszak ami a rendőrség tulajdonképpen szóval képen egy szervezet, annak a funkcionálisan nem jól való működése, és az abból fakadó következmények e hogyha valaki úgy véli, hogy nem jól működik, azok rettenetesek lehetnek. Ugye a közösségi portálokon keresztül három másodperc alatt tudnak szaladni olyan hírek, amit aztán a végén semmi köze nincs a valósághoz. És hogy egy 18. kerületi példát mondjak, most ugyanezen a héten volt, tán hétfőn valamelyik gulvárlabban első oldalon, hogy galerik, vagy bandák fosztogatnak a, a, a, a havan telepen, a 18. kerületben, és most a békés polgárok éppen önálló ö, érdekvédelmi egyesületként ö, ö, mindenféle önvédő vagy véderőket próbálnak összerakozgatni és a Facebookon toborozzák az embert. És akkor gyakorlatilag annyi történt, mint ahogy utólag sikerült elköngyöríteni a szálakat, hogy ez egyik, az egyik tizenéves vagy fiatal huszonéves embertől, egy másik fiatal tizenéves vagy 20 éves a busz megállóban. Ö, névi durakodás után elvette a mobiltelefonját. Ezt uh, ugye rögzítették a, a nálunk lévő ö, olyan kamerák, amik az egész uh, havan alakótelepet be tudják pásztázni, és gyakorlatilag három órával az eset után a, a tolvaj már bentőt a kerületi kapitányságon. Viszont a barátja, akivel ez a történet, akivel ez a, ez a, ez a, akinek a sérelmére elkövették ezt a tolvajlást, annak a barátja úgy gondolta, hogy itt nem fog működni semmi, és rögtön elkezdte ezt posztolni, és mivel eléggé ismert, ismert volt bizonyos körülben, pillanatok alatt szétfutott a közösségi médián keresztül az ő e Akciója, vagy felhívása, és másnap már újsághír keletkezett belőle, pedig a történet már réges rég volt. Tehát azt, ja, de Most ugye tudom, már ott tartunk, hogy amikor az hírek, ezt, vagy újságok, vagy portálok ezt átveszik, azok már nem gondolják kötelességüknek az, hogy ezeknek a valóság alapját megvizsgálják, és gyakorlatilag olyan hírt szórnak szét a világban, amelynek lehetséges, hogy a valóság alapja szemmel. tehát valójában semmi más nem csinál valaki, mint hogy vele kapcsolatos híreket cáfol, annél hogy közben el tudnám mondani azt, amit eredendően elmondott volna, mert odáig el se jut. Persze. Hát ugye vannak bizonyos értelmezik. Viszonyos szempontból az hamil, embereket hamil, olyan hamil, nagyon nem zavarja, tehát olyan, mint hogyha hamil. ez egyébként valakinek az érdekében állna, mert, mert ez a pótcselekvés, ami egyébként nem is pótcselekvés, tehát ez a nem igazzal foglalkozás, ez úgy köti rá az embereket, mint egyébként érdemi tevékenységet folytatnának, és ha felhívom a figyelmüket arra, hogy tudja, van ez a vicc, amikor valaki dudál és azt mondja, hogy elnézést, én már a karásomban állok, akkor ő meg azt mondja, hogy mit okvetetlenkedem én, amikor ő egyébként valami ismeretlen okból örömét leli abban, aminek én felfogni nem tudom az értelmét. Ez ott állunk, ahol a part de... szakad. Persze, persze. Ez Olyan vagyok én, amikor kiveszem ezt a kezéből, mintha a játékszerét venném el, miközben azt mondom, hogy de, drága barátom, ez nem játékszer. Hát persze, mert nagyon sok embernek a munkája, az egzisztenciája, a, a jövőbeni üzleti képesség, és nem csak a politikáról beszéljünk, de beszélhetünk üzleti életről, bárhol, ahol... ahol jó, az egy egyszerű olvasó, az nem top. ezek közé tartozik, és tegnap valaki felhívta a figyelmemet egy blogra, ez a Radnai György blogja, levélfér a rendőrnőhez, aki egészen elképesztő módon ír arról a rendőrnőről, aki egyébként ezen bizonyos újpesti történetben az egyik érintett volt a rendőrség részéről, és hogyha megnézi, hogy az illető kicsoda, akkor kiderül, hogy egy szocialista párthoz korábban az MSZMP-hez köthető valakiről van szó, ami megint arra ad alkalmat, hogy egy olyan politikai sík nyílja meg, ami politikai sík az eredeti történetben lehet, hogy egyáltalán nem volt. Hát persze nem. Persze nem. Csak azért mondom, hogy vannak értelmezési keretek, és ha van egy történet, amelyik egyfajta értelmezési keretbe beleszél, mert az emberek már azt a Stereotípiát ismerik, és arra ugranak, és azt a történetet nem kell nekik még egyszer elmesélni, csak hogy ahhoz hasonló, újabb történetet ugyanabban a keretben lehet helyezni, már is kész Jó, csak van az a értelmezési beszélget. tartományba kerül a történet, amely értelmezési tartományhoz semmilyen köze nincs, illetőleg lehet, hogy van köze, de azt nem tisztázza senki. Olyan, mintha egy lemezről úgy ugrana a tű, hogy egy másik lemezre ugrik, ami ben van a Tokiában, és az, az ember azt mondja, hogy hát ez lehetetlen, ez fizikailag lehetetlenség, és az ember. Nap mint nap tapasztalja ezt. Teljesen így van, tökéletesen igaz, bárhol, bármikor képes. És ha el, én ön mellett állok ki, akkor azzal nyilvánvalóan a Fideszt védem az ellenzékkel szemben, és amikor én arról beszélek, hogy a hírszent a vélemény szabad, és erről beszélgetek, akkor azt mondják Lári Fári. Én a, a karmacs, azt mondom, hogy így nem lehet beszélgetni. Ez, ez teljesen igaz, Tehát, ez, de, de ma bármelyik pillanatban juthatunk ide. És ugyanilyen a fakocka is a metróban, hiszen joggal lehetett azt hinni, hogy tényleg egy fakocka, majd aztán megint ilyenek lesznek, és lesz egy olyan szürreális valóság, ami ilyen szürreális a valóság, sose tud lenni, csak ha valaki ebbe az értelmezési tartományba viszi valamilyen szándékból, de én nem akarok ebben az értelmezési tartományban létezni. Köszönöm nekem, szépen. Nekem van egy elméletem erre, hogy a régi, régen, amikor amikor részben a szociális média nem volt ennyire, ennyire, hogy mondjam, ennyire elterjedt és mindenki számára elérhető és akkoriban, amikor tulajdonképpen a nyomtatott újságírás mellett létezett internet, de azért a nyomtatott újságírásban megjelenő hírek, azok nagyjából is egészében valósnak gondolt történetek voltak, az nem csak annak volt köszönhető, hogy az volt, ez egy iszonyatosan erős nagy jól látható rendszer és mondjuk 300 éve így működő rendszer volt, hanem annak is, hogy bizony voltak kapuőrök a nyomtatott sajtóban mindenhol, és ezek persze voltak politikai szempontból is kapuőrök, akik átengedtek vagy nem engedtek át egyért, de voltak ízés szempontjából kapuőrök kapu is minden más tekintetben. És az a, az internetes forradalom, amelyik most megjelent, mindenkinek más véleménye lehet róla, valakinek ez nagyon tetszik, mert borzasztó boldog, és ez a szabadsággal egyenértéki vagy egyenlőség le, jelet lehet tenni a szociális média megjelenése, és a gyakorlati szabadság között, mert szinte minden következmény nélkül bárkiről, bárhol, bármit le lehet írni, és ettől már felszabadul az, aki ezt leírta, és egy kicsit jobb lesz tőle a lelke, de Innentől fogva a kapuőrök eltűntek, az a, az a moderáló funkció, amit ezek a különböző szociális médiák föltesznek, gyakran semmit sem érnek, mert maximum a, a, a terrorista gyanús tartalmakat, meg a nagyon opszint tartalmakat, meg esetleg a a pornográf tartalmakat leszűrik, de ezen kívül hát bármiféle költséget föl lehet írni. Ez az így, az így van, de egy ne felejtsen el, a, a, hogy, a közben hogy közben a politika ezt a saját érdekei mentén használja fel, és nem veszi észre azt, hogy amíg lehetséges, hogy ma, 2017. augusztus 11-én pénteken 8 óra 17 perckor az ő érdekét szolgálja, de legyen egy ellenkező tartalmú hír, annak meg ő lesz a vesztese, csak ezzel nem számol, és a manipuláció következtében, amely érdekében áll, vagy érdekében állhat valamely pártnak, egy olyan eszerős helyzet alakul ki, ahol az ember gyakorlatilag ha nem a saját szemével lát, és saját fülével hall valamit, akkor már semminek nem hisz, mert egy olyan értelmezési tartomány jön létre, mint amivel kapcsolatban, mint, mint amiről az előbb beszéltünk, és azt kell, hogy mondjam, hogy social media ide, social media oda, ez azért abszurdom. Tehát van egy mérték, ami úgy tűnik, hogy teljesen el van veszve, és szinte minden szinten, szinte minden, és így nem lehet létezni. Illetve lehet de hát az olyan, amilyen most van. Ez tökéletesen így van csak az a helyzet, hogy ma már nem csak a politika általában, hanem a social médiának a, a, az üzemeltetői, azok bőven a, a globális világban létező mindenféle nemzeti uh, regulákat megkerülő, vagy a fölött álló szervezetek, akik meg bizonyos nem érdekük, ez, illetve ami érdekük, azt keresztül viszik a, ezeket a rendszereken, ami meg nem érdekük, azt meg hagyják. Tehát ameddig, de ebben nem születik egy nagy, globális, valamilyen szintű megállapodás ezekben a kérdésekben, mint ahogy mit tudom, én a, a, a, például a reklámoknál létezik mondjuk önszabályzó reklámtestület, ahol, ahol a, a reklámozók megakadályozzák hogy bizonyos típusú reklámetikai kódexet betartanak, és ö, mondjuk ö, nem úgy hirdetik az egyik mosóport a másikkal Tehát hogy a mosóport nem mond. be, Mert ugye a mi kettőnk esetében azért is fura ez az egész, mert én ugye nem vagyok egy másik nyilvánosságnak a része, de ön adott esetben lehet, és ennek következtében két való, két különböző módon tud Megnyilvánulni, attól függően, hogy a nyilvánosságnak éppen melyik csatornáját vesz igénybe, ami azért lássuk be, hogy meglehetősen skizofrén helyzet, annélkül egyébként, hogy, ennek, hogy ez feltétlen bekövetkezzék. Tehát minél kisebb és minél átlátható egy csatorna, annál nagyobb valószínűséggel tűnik úgy, hogy igazat mond, miközben a benne megszólaló könnyen lehetséges, hogy mást mond akkor, amikor ilyen csatornában beszél, és mást mond akkor, amikor egyébként a nagyobb csatornákon közlekedik, amit ő egy egyébként nem lát egy Istentől való véteknek, és ha, én és ha én szerencsés vagyok, akkor nekem olyan nagyon nem kell e tükröt mutatnom a másiknak, hogy azért néha nem úgy viselkedik, mint amikor velem beszél. Ez, ez, egyébként, sok, ez, ez egyébként sok fölöl bár egyébként viszonylag tartó tartok módon vagyok, mondjuk pont Zsolt a újkesti szemben a, a, a, a szociális médiával szemben, tehát én azért nem tartozom azok közé, akik minden egyes másodpercben uh, annak a szociális médiának a rendőréseit uh, figyelik, és arra reagálnak és uh, posztokat tesznek ki. A szociális de... média attól még magával viheti önt anélkül, vagy az önnel kapcsolatos híreket attól függetlenül. világos, vagy, hogy világos. világos. én nem belefőd. biztos vagyok. Hát persze, tehát egy, egy kérdés az, hogy az ember megpróbál evezni is egyébként a záral szemben, vagy ö, ö, csendes szemlőként a, a folyónak a nem a fő alában a part közeli részén. Figyeli azt, hogy mi történik a folyón. Tehát én inkább inkább arszok részem figyelem, mert pontosan ezeket a dolgokat, amik ebben szerepelnek, azokat nem nagyon tudom. Ő csak akkor szembe kell azzal a... nézni, ritkán szoktunk minden szempontból egy platformon lenni, hogy aki kimarad, lemarad, bár pedig e tekintetben mind a ketten a kimaradók közé tartozunk, független attól, hogy ezt önként vállaljuk. Így van valami szempontból, nyilván kimarad az ember, de Hát azért léteznek olyan típusú platformok, vagy olyan típusú Igen. rendszerek, amiket mondjuk, hogyha az ember esetleg szeretne onnan a híreket megkapni, az azért van rá lehetőség, úgyhogy arccs nélkül bizonyos csatornákhoz csatlakozik, csak akkor magának kell az embernek, magának egy tudatosan vállalnia valamit, hogy engem már pedig a természetfotózás érdekel, és természethozós ilyenő néven tönt vagyok a, a szociális médián, és azokat a portálokat, illetve azokat a hasonló tartalmakat kedve, kedvelt neki előlöm, és ezáltal onnan a hírfolyamba be tudok kapcsolódni, és ha van kedvem, megnézem, ha, ha nincs kedvem, nem nézem meg. Nyilvánvalóan ez, ezek, ezek lehetnek, lehetnek azok a típusú menekülő utak, amivel talán jelen pillanatban át lehet még, még egy a, dolog, ami ide a tartozik. Világot hogy ugye Dezső András az Index munkatársa, aki egyébként ezt megírta az Indexben, és az, mint aztán mások átvettek, ugye arra hivatkozott, hogy ő kereste Vinterbontlás Zsoltot, illetve kereste a sajtóosztály, de nem talált senki és aztán született ez a cikk, amely összefüggésbe hozta ezt a két dolgot. És ez annyiban játszott szerepet a héten az életemben, hogy volt egy terület az Újpesti önkormányzat életében, ahol Wintermantás volt egészen véletlenül tájkozatlannak bizonyult, vagy nem eléggé informáltnak, és valaki felett kért, vagy beszéljek vele. Hosszú bonyolul történet, nem fogom elmesélni önnek, aztán szeptembertől úgy is követheti a műsort, és akkor már folyamatában fogja tapasztalni ezeket a történeteket, emélhetőleg az adás minőség ezt lehetővé teszi, és abban a helyzetben kerültem, hogy az az illető, aki nyilatkozott volna, meggondolta magát és arról beszélgettem ö, a wintermonte le, hogy azért nem mindenki olyan szerencsés, hogy tud beszélni a királlyal, a király alatt nem fogadják, vagy nem akar valaki beszélni, és aztán, ha valaki egyébként erről valamiről hírt akar adni, akkor aztán a saját fantáziájára tud apelálni, beleértve, hogy maga egyébként az aparátus mennyire akar kommunikatív lenni, ö, arra való tekintet, hogy abból neki egyébként baja származik-e, vagy sem. Tehát én, nagy, én nem is tudom, hogy mikor akartam utoljára beszélni, vagy egyáltalán akartam-e bármikor beszélni az újpesti önkormányzatból, bárkivel a Wintermant ellen kívül, de a heti penzumommal csúfosan felsültem. Hát igen, az a helyzet, az a helyzet hogy, hogy egyfajta, nyilván kell az élő műsorban való beszélgetéshez egyfajta, Oldogság, azok között az emberek között, akik egymással beszélgetnek. Tehát nagyon, nagyon sokszor, nagyon sok ember számára az ilyen típusú megszólalások azok stresszes órákat jelentenek. Ő csak hogyha megnézzi, öt, a, megnézzi a, a, időt, a levelezést, akkor ugye egyebek közt az arról szólt, hogy nehogy így gondold már index, mert egyébként Fideszes önkormányzat nem áll szóba indexel, vagy fordítva. Igen. És akkor megint eljutottunk a social mediaik, hiszen nem arról van szó, hogy valamiről nem akarnak beszélni, hanem arról, hogy, hogy valakiben ellenséget látnak, és eleve azt feltételezik, hogy... És onnantól kezdve aztán szinte mindenki persze, mond. Persze, persze. Mondjuk az embernek, én azt tudom én azt tudom gondolni, hogy hogy, hogy hogy mondjam, és lehet, hogy most meg fognak veszni engem, de nekem volt például jó tapasztalatom szakmai cikk kapcsán, kapcsán az indexel, amikor egy városfejlesztési kritikát készítettek az egyik kerületi városfejlesztési projektről, és nagyon korrekt, nagyon normális volt. és, és nem csak az Mi a nyilatkozási mert, hogy... rend a 18. keleti önkormányzatnál? Ki dönt az ügyben, hogy ki milyen ügyben beszélhet, vagy nem beszélhet? Vagy arról valakinek tudnia kell? Hát persze, hogy a polgármesternek. Hát úgy nem nagyon nyilatkozunk, hogy a polgármester nem tud róla, hogy hogy mindegy függvényével keresztül? ad valakinek erre engedélyt, vagy sem. Hát attól, hogy van-e nekünk tényleges involváltságunk ebben az ügyben, vagy nem. Tehát mondjuk, ha engem megkerestek volna azzal kapcsolatban, hogy a, mondjuk ezzel a rendőrségi ügyel kapcsolatban, én lehet egyébként, hogy ugyanazt a metódust követtem volna, mint amit a Zsolt tett, mert, mert én most mi az ördögöt nyilatkozok abban a tekintetben, hogy a rendőrség egy akciót végez a kerületben. Tehát innentől fogva, akkor a katasztrófa védelem tűzoltásával kapcsolatban is nyilatkozhatom, meg, meg a repülőgépek föleszállásával kapcsolatban is, mind bármi másról. Tehát ugye kézenfekvő az, hogy próbálják a polgármestert mondjuk politikai újságírók olyan dolgokban involvani, amihez nincs közük. Tehát, sőt, hát amit egyébként szerintem a polgármestert távol is kell, hogy tartsa magát, mert ez egy szakmai munka. Tehát, hogyha én arra adok utasítást, hogy abba próbálok belemézni, hogy a rendőrség egyébként szakmai tegye a munkáját, akkor én olyan vihart zúdítok a saját nyakamba, amit, amit aztán utána nem vagyok semmilyen módon, se ersernyővel, se, se menedékházban. Ugye egyébként azért is lehetőséget átékeni. adott arra, hogy ezt bonyolítsuk, hogy aki most rá megy a 18. keleti önkormányzat honlapjára, az láthatja, hogy a kerületi körzeti megbizottak bemutatása történik, talán a 7-es és a 8-as körzet, illetve nem talán, hanem azok. A kérdés az, hogy önne az az egy személy, aki eldönti az, hogy mit akar tudatni a sajtóval az ön által vezetett kerületről, vagy ebbe másnak is van beleszólása? Nem, nem, nem én vagyok aki ezt a kérdő egyedül. Nyilvánvalóan az önkormányzat által hozott döntések, és hát nyilván ezen kívül ott van a, a, a, a sajtó. A város az a remélhetőleg meglévő téma érzékenysége, amivel megpróbálja azokat az ügyeket előtérbe helyezni, amik az adott időpillanatban. Van-e képzés lehet... arra nézvést, hogy akik nyilatkoznak a sajtó számára, azok flottak legyenek. Van-e ilyen képzés, vagy volt -e ilyen képzés az önkormányzaton belül, nem feltétlenül a sajtóban dolgozók, hanem olyan szakterületen dolgozók számára, akikkel előfordulhat a szakterületük jellegéből adódóan, hogy a nagy nyilvánosság elé kell, hogy álljanak. Nem, nem volt ilyen, de most, hogy így mondja, nem biztos, hogy rossz volna. A másik dolog az, hogy érte bárkit retorzió az elmúlt x évben abból adódóan, hogy a nyilatkozatával valamilyen módon szubjektíve vagy objektíve ártott az önkormányzat, objektíve úgy, hogy nem mondott igazat, szubjektíve pedig úgy, hogy nem kellett volna ad, adott pillanatban a független attól, hogy egyébként igazat mondott-e, vagy sem, és itt fel, hogy igazat mondott. Nem emlékszem, hogy lett, ilyen, ö, már, már eleve ilyen típusú ö, megnyilatkozás vagy megnyilvánulás. A sajtó megkeresések azok végül is mind önnél kötnek ki, és ön dönti azt el, hogy ön nyilatkozik, vagy bárki más? Hát azok persze, hát azok megélkeznek a, a sajtóreferensez továbbítja ezeket a megkereséseket, és nyilván ezeket kérd újságírói kérdéseket Edek adott... Ezek itt a 18. keret, ez mennyire frekventált terület, mondjuk vegyük, vegyünk egy hónapot májusban vagy júniusban, de a júliust is félben vehetjük, az augusztus még nem tehet Igazából azt lehet mondani, hogy ugye vannak tematikus összeállítások, amiket mindenféle portálok, újságok, magazinok, gazdasági, vagy bármilyen más szakmai újságok készítenek. Ha ezeket Lemeljük, amit uh, egyszerűen lehet látni a hogyha az újságíró elküld, és elküld minden egyes önkormányzatnak azokat a kéréseket, mint a, a lakásállományjal kapcsolatban, a zöld felülettel, vagy néhány egyéb ilyen dologgal kapcsolatban. Ha ezeket kiemeljük, és azon kívül uh, vizsgáljuk, hogy hány ilyen uh, megkeresés érkezik, akkor azt gondolom, hogy olyan havi kettő lehet körülbelül, ami nem, nem, ami nem szakmai. Hanem, hanem kívülről érkezik. Tehát vagy azért, mert az önkormányzatnak volt valami olyan ügye, vagy, az, vagy, vagy valamelyik önkormányzati munkatárs van, akivel konfliktusban keveredett, tehát oda amikor nem kellett volna, nem adta oda, amikor oda kellett volna, Satöbbi, satöbbi, satöbbi. Egy Tehát, dolgot nagyon sajnáltam ebben a történetben, ami, ami egyébként nagyon jellegzetes történet volt, és az én életemben szinte 12-1 tucat függetlet, hogy a 11. történet az a 12-től nagyon messze volt, hogy az a konfliktus, vagy az a látszott konfliktus, mert én nekem fogalmam sincs, hogy valójában az, aki lemondta velem való beszélgetést, miért mondta le, de az, aki végül is lemondta, függetlenül hogy az engedélyt erre utólag megkapta, annak nem ő nem érezte annak a fontosságát, hogy ezt tisztázza velem. Én pedig nem hívtam őt föl, mert az nyilván valóan valamilyen... Tehát, tehát nem nekem kellett volna felhívnom őt, hiszen az én szándékom, hogy vele beszéljek, az változatlan volt, és én semmi rosszat nem tettem, de ő, aki úgy gondolta, ő, aki megváltoztatta a véleményét, illetve változás állt abban be, nem gondolta ezt velem megbeszélni, és így látható módon ő, ugyan látens módon, de szereztem magamnak egy nem szövetséget, azt nem mondom, hogy ellenséget, akivel erről, én azért nem beszélgetek, mert hogyha ő nem akart velem beszélgetni erről, akkor nekem nagyon furcsa lenne ezt kezdeményezni, mégis abszurdumnak találom a szituációt. Nem idegen tőlem, de tipikusan az, amit régen ezerrel akartam volna megoldani, és most csak azért akarom ötvennel megoldani, mert régen az ezerrel még annál is nagyobb gondot okoztam, mint amit előtte előállítottam. Igen. Igen. Hát nem, nem, nem tudom, tehát... Már pedig nem az az igazság, hogy az a jó, ha nincs hír, hanem az a jó, hogyha az ember azt kezeli, ami éppen van, és persze az a jó, hogyha alapvetően jó hírek vannak, de az nem igaz, hogy az ember egyébként csukja be a fülét és a szemét, hogyha bármi is történik, mert az a legjobb, hogyha reagálatlan, hogy dolgokat, mert végülis akkor nagyobb problémát ezzel nem okoz. Ugye hát ez az én foglalkozásomban maga a halál sajnálom, hogy így alakult. És hogy ezeket a párhuzamokat vontam, de ezek annyira jellegzetesek tudnak lenni, és nem egy kerületre jellemző, hogy aztán a kossuth és a többi csak 18. kerületi eseményről beszélünk legközelebb. Van-e olyan, amit ön egyébként mindenképpen akar mondani, az aktualitása folytan <hül> talán, talán csak annyit, hogy most már harmadik alkalommal megszervezett kézműves főfesztivál de igazán az... várakozásokon felül jól szerepel. Az a múlt hét a múlt És szeptember elején lesz a következő. Így van, így van. Jó, így van, akkor jövő héten kitérünk vég. erre is. Nagyon Jó. szépen köszönöm a rendelkezési állást. Viszont hallásra, Viszont hallásra Viszont hallás? Önök Ugi Attilát hallották, a 18. kerület polgármesterét a ott a 18. kerületi önkormányzat támogatta. PJ Hervé ma a Sziget Nagy Színpadán este fél nyolctól. Velem is találkozhatnak. Már az követően, hogy tegnap valamikor reggel fél hatkor felvettem a szallagomat, eddig képtelen voltam kijutni. Ma a 2017. augusztus 11-e péntek van. A pontos idő 7 perce múlva reggel fél Kajfei Jancsi minden, amit az az napról tudni kell, vagy érdemes a ha hallgatók, és Fiala János 14 éven aluljaknak nem, és felete, és hát igen korlátozott mértékben szóló műsora, amelyre ma alapvetően rányomja a bélyegét az, hogy valószínűleg az izgatottságomban olyan keveset aludtam, hogy beszélni is alig tudok, és az izgalom egy közt annak szól, vagy leginkább annak, hogy szeptember 1 visszakapja, visszakapja, nem visszakapja. Szeptember 1 ismét a régi idősában, vagy ahhoz közelálló módon 7-9-ig szól a Kejfejánc, hogy aztán a 9-10-ig terjedő tartományjal mi lesz. Ebben még erről nem tudok mit mondani, és amiben szinte biztos vagyok, beleértve, vagy meghallhatok, a rádió is megszűnhet, és megszűnhet az együttműködés is, de hogyha ilyen nem következik be, akkor ez az együttműködés nagyjából április, illetve május végéig tart függvényében annak, hogy a jövővé választások hogy alakulnak. Yeah, Ungár Pétertől kezdve a focibíró haláláig bármiről beszélgethetünk. Én 9 óra után Császi Zsolttal fog beszélgetni, illetve Császsi Zsolt fog velem beszélgetni. Aki eddig követte a mai műsort, az tapasztalhatta, hogy nagyon igyekeztem magamat pontosan kifejezni, de annyira fáradt vagyok, olyan keveset aludtam. És annyira össze-visszajárnak a gondolataim ezer felé, hogy szerintem jobban járunk, ha önök telefonálnak, és úgy beszélgetünk. Ezzel elkészültem a mai műsorra és eldöntöttem, hogy 654 dolgot fogok beletenni a befűttesüvegbe de én most egyetlen dolgot se tennék bele, van itt befűttesüveg hogy mi kerül bele, az múljon önökön és hogyha nem telefonálnak, akkor nagyjából 18 percen keresztül P.J. Hervé fog zenélni és énekelni 061 és 0630 677 és 0630 677 Ha valamit lehet javasolni, akkor valóságin az Ungár Péter történetet ajánlanám, mert arról volt talán ma a legrészletesebben szó, de egy tízes skálán kettesre sem akarom önöket befolyásolni, a telefonálnak örülök neki, ha nem, akkor elsősorban a mostani állapotom okán nagyon sok szót nem fogok itt elkoptatni. 061 489 és 06 szeptember első től ismét héttől 9 szó a egy és... Ha bár ez ígyben még rengeteg kérésem lesz Önökhöz, és mondandóm is lesz, most ennél sokkal többet nem mondanék, arra kérem Önöket, hogy vigyék hírét ennek, mondják el mindenkinek. Arra, annak is, aki kíváncsi rá, és annak is, aki nem kíváncsi rá. Terjedjen a hír hagyomány útján, most pedig figyelek arra, ha van mire. Beszélgetnünk kéne valamiről. Mindig beszélgetnünk kéne valamiről. A 7 és 9 közötti idő az erről kéne, hogy szóljon az elkövetkezendő több mint fél évben. 061 489 099 9 és 06 Fénykép Rogán Ceciliáról és német Eszilárdról nem elemzem ki, de más kielemzi, meghallgatom. A magad uram, ha szolgált nincs, alapon leszünk a műsor terjesztését, illetően vigyék hírét a spártiariaknak. Szeptember 1-től nagyjából a régi idejében 7-től 9-ig szól a Keifejancsi a 98.00 frekvencián. Ha Mindjárt 35 lesz 0 1 4 1489099 és 06367761. Bármilyen témában ma, 2017. augusztus 11-én, amikor azért is kell, hogy beszéljek, mert ugyan két cd játszó van, de abból az egyik működik csak. Az is, hát, hogy úgy mondjam, mert például most az sem működik, de majd életet lélek belé. És ez arra jó, hogy az ember legalább. Ilyenkor ezzel is így el van foglalva, ezt most egyáltalán nem akarja, megoldom figyeljet végül is, a készítésnek számtalan verziója van, Tehát van olyan, hogy az ember az oroszlánt nem idomítja, nem beszélget vele kicsit, furcsa, az emberek el vannak tőle szokva, én például egy ilyen rádiót hallgatnék, akkor biztos megkérdezni, hogy ez mi, ez valami milyen állatfaj, de most, most már egyáltalán nem akarja kiadni. Figyelj, nem akarom neked adni ezt a lemezt, tehát ezt nem, nem szeretném. Fé, tudod miért, akkor küzdjél meg vele, de... Tehát most például azért nem mondok egy erősebb mondatot, mert végül is annak, azon a napon, amikor az ember örül, annak örül, hogy végre, tehát azon a napon mindjárt azt mondja, hogy én nem akarok jönni, mert semmi nem működik abból, aminek egyébként működnie kéne, az kész, az, az kész, megállt. kikapcsoljuk nem akarja valaki oldani a feszültséget az hogy telefonnal én ebben ma még egy cédit be nem rakok de lehet, hogy ez az egy akar kijönni. egy kicsit úgy néz ki mint a benne napadban. hát az, hogy kicsit úgy néz ki ez egy ilyen micimackos mondat ez konkrétan benne van és nem jön ki csönd lesz emberek, mert én nem fogok beszélni, zene nem fogszólni, szólni, mert nincs olyan szerszám, ami működik. Jó reggelt. Jó reggelt. Jó reggelt! Jó reggelt! Jó reggelt! Üdvözlöm! Nagyon fáradt szerkesztő úr, menjen haza! Nem mennék haza, mert még kell beszélgetnem nem zsolt -től. Azért vagyok. Na, tehát azért... ide, itt hallgatom folyamatosan, hogy ön maga mennyire fáradt. Hát egy csomóan vagyunk, akik szintén ö, mennének munkába, de de ha párattak ezt, vagyunk, de, akkor nem megyünk. De, de nem ezt mondtam, én azt mondtam, hogy negyed, vagy 3 hárunkor ébredtem, mert annyira örülök annak, hogy szeptember elsőjétől, ismét héttől szólhat a kejfejjáncs, hogy emiatt nem tudtam aludni, és hogyha maga nem örül vele, miközben engem hallgat, akkor azt kell, hogy örül feltételezem, hogy maga egy ritka rossz fráter. Mi vagyok? Ritka rossz fráter. Ritka rossz fráter? Uh -huh. Nem hallgattam az elejét, de hát nem kellene. De akkor talán a... mi ne azt kérdezzelek, hogy mitől fáradt, jó? Itt elköszönnék, jó? Tűfényben. Jó reggelt. Jó reggelt. Jó reggelt, Jó Én csak úgy telefonáltam. Jól tette. Nem szoktam már 9 óra után kocsiba lenni És csak Nagy néha pénzek elhallom De örömmel hallom Hogy Igen. a reggeltől lesz az adás Igen, örülök, hogy örül Most éppen próbálunk megküzdeni a CD-t De tényleg szóval Én nem azért hozok ide CD-t, hogy megegye És aztán ne is adja vissza Nem, nem lesz más megoldás, mint hogy a központból fogtok zenét adni, mert itt már egyik sem működik. Én énekelni nem fogok, jó? Énebe még egy cédét bele nem rakok. Ha nem telefonálnak, csönd lesz. És valakit arra szeretnék kérni, a rádió részéről, hogy hétfőre valamit csináljanak. Nem tudom, hogy mit. Amit akarnak. Ne, figyelj, most erre a rövid időre nem érdemes, tehát hétfőre igen, de valami zenét akkor adjál be a központból, nem tudom a központ milyen zenét tud adni. Tessék? Itt persze, persze, hogy tudok adni. Menjen előről, ahogy... Itt van ez, Let England Shake. Ez ilyen fialás ünneplés ez a mai reggel. 0 egy, négy, egy, egy hat egy. Kívánok, én a Déneske vagyok. Hallom, hallom. Ilyen jó van, mert akkor elsejtő tolod a kecskét ezek szerint. Így van, ez így van. Nagyon Nagy helyette, igaz. de előtte ez úgy kéne elkezdeni, hogy 31-én tehén van. Kistehén 15. Az hát lehetséges, 31-én külföldön vagyok. Sziasztok, édesem. Vissza kéne tolni. trying out a man, <laughs> Van folytja a szót, mit keresik? János vagyok Itt fogadtak be. sem a helykereső a számét majd. Támogatja 1500 forint. Készt. Kitchen Császi József van Elnézés, hogy ilyen hosszú szünet adódott a két beszélgetésünk között, de ennek alapvetően az az oka, hogy én a korábbi időtartományomon kívül létezem mind a műsor kezdését illetően, mint pedig Hosszát illetően, és ez befolyásolja a lehetőségeimet, és nagyon sokszor gondolok arra, remélem nem fog félreérteni, hogy az ön története egy, egy, egy méltóbb környezetben is megszólhatott volna. Én most ennyire vagyok képes, és ennél sokkal többet nem magyarázkodnék, de remélem nem voltam félreérthetőbb a kelleténél. nem. Folytassuk onnan, ahonnan abba hagytuk, és azt pedig végleg verje ki a fejéből, hogy az én érdeklődésem csökkent volna, hanem a, a, a, a technika, itt a műsorszervezés lépett közbe. Hol járunk időben, amikor múltkor abba hagytuk? Én emlékszem, hogy az előzetes és vádemelés tehát az előzetes tartott nyomozás és vádemelés történnek a korónál. Igen, és volt már egy szám Moszkvából. Igen, volt egy oldalszám Moszkvából, ez 11. szeptemberébe ugyebár 2010. augusztus 31 e indult Sukorró a gyanúsítással és az őrizetbevétellel, három hónapok később kiengedtek, nem mozgattak közben, én azt gondoltam, hogy ez egy egyedi ügy, és aztán tapasztalnom kellett, és nem csak az én példám, hogy sorozatban szoktak lőni. Tehát legalább 3-4 ügyet indítanak, de voltak a kérdében 11-et. És nekem a következő az Moszkva volt Moszkváról, amit érdemes tudni, hogy ez a KGST időszakban örökölt kereskedelmi képviselt épületet kivált Magyar Állam értékesíteni. Ami egy nemzetközi szerződés is vonatkozott, ami behatárolta, hogy ezt hogy lehet elidegeníteni, hogy lehet forgalmazni. hogy ráadásul teleszt. Nem volt rá szükség? Nem volt, hát ez még abban az időben keletkezett, amikor állami szinten szervezett KGST állam. Nem, volt benne privát bérlő, csak az, az volt a gond, hogy mivel egy nemzetközi szerződés alapján léte létre az ingatlan, és a nemzetközi szerződések város érvényben volt, és ez diplomáciai kereskedelmi feladatokra vonatkozott, Ezek a magánbérlők ennek nem felállták meg. Tehát mondján szóval kicsit eh, illegálisan lett ezt hasznosítva. hogy járunk időben? Hát ez már a 2000-es éve, hát 2005 volt az első jel, ahogy itt lehetett a történet. el nekem, hogy ez az épület ebben az állapotában, most nem építészetileg, hanem a státusát Egyet. illetően, akkor már hanyadik éve volt ebben a státusban? Mert azt feltételezem, hogy ez nem egy pillanatlan másikra alakult, így vagy igen. Tessék, hogy nem egy, ingatlan. Tehát, hogy nem ez egy pillatlan másikra alakult ez a státusa? Nem, nem hát ez a rendszerváltás, valóban a KGST felbomlásával, meg a és, ez, és ez mondjuk 15 éven keresztül senkinek nem szúrt szemet? Nem tudom, e, biztos szemet szúrt, csak hát volt fontosabb dolog is. És, és uh, az Oroszországban így, de... is valahogy így el voltak ott Moszkvában ezzel az izével? Ja, annyira el voltak, még mindig van olyan épületünk, ezt hogy a PER kapcsán tudtuk meg, hogy van a nagy kg a Moszkvában az a kihajtott könyv, Amivel a magyar államnak van még tulajdon része, csak nem tud vele mit kezdeni. Meg van valami fejlesztési bank, mert szintén van a magyar államnak, még egy KGST est időszakba és szintén nem tud vele mit kezdeni mert az oroszok, ezeket blokkolják. De ez nem de. volt blokkolva. Ez annyira nem volt blokkolva, hogy igazából az oroszok, tehát az orosz állam, az oroszokat, az orosz államot értsük, ez nézte ki magának. Hogy mert egy, egy nagyon jó helyen volt tudtam. A... Egy nagyon jó helyen lévő épület De maga Ha már épület... itt tartunk, akkor egy másodpercre ott maradva, amit az előbb mondott, mert a kíváncsiságon működik. A blokkolás az mit jelent? Azt, hogy nem lehet vele semmit kezdeni. Se eladni, se hasznosítani, és semmit. Tehát van egy jogi De... státusza az ingatlannak, ami ott a Nagy Oroszországban hirtelen köddé válik. Igen, igen, hát ugyanez van az épületben, nem rendelkezhet fölötte a magyar állam, el sem adhatja, most a KGS-től a nem erről a rendelkezési keség... joga van? Tessék. Milyen rendelkezési joga van, hogyha a, a tulajdonosi jogait közben nem gyakorolhatja? Hát lényegűen semmi. <gül> Tehát ahol, ahol osztatlan között tulajdonról beszélünk a többi esetben, itt legalább egy per egybe a Magyar Állam tulajdonában volt a felépítmény. Amit és valójában, valójában Moszkvából érkezett egy üzenet arról, hogy ezt mi szívesen igénybe vennénk, ti eladnátok és akkor hirtelen rájöttek arra, hogy el akarják adni? Igen, hát nem csak hirtelen, mert ahogy itt rekorszáltam a történtek ez nem zajtam ment, én csak a végét örököttem meg a dolgon, hogy a kollégáim, hanem egyrészt volt a külügynek egy koncepció, hogy kell megfordulni azoktól az ingatlanoktól, amik az új megváltozott körülmények között már nem... Óvattal az újjal, mert az előbb tisztáztuk, hogy ez az új, ez nem egy év, hanem annál sokkal több. Persze, de hát az nem egy év alatt tudunk leépíteni egy ilyen struktúrát se. Szerintem úgy, hogy azért volt más problémájuk is, tehát ez olyan sokadig tétel volt a körben, és a külüldárosan nem igazából egy vagyonközelő szervezet. Pont a per során kiderült, hogy bizonyos kérdésekben teljesen laikusak, viszont olyan kérdésekben, mert mi voltak laikusak, miért nem szerelők voltak a profik. Tehát van egy kialakult helyzet, úgy tenni, hogy a 2000-es évek... Elejétől, de hogyha visszaemlékszem, mint a 94 ben készült az első értékbest, és erről az hogy valamit kellene vele kezdeni. És akkor mindig volt helyette fontosabb feladat. És 2005-ben indult be igazából ez, a, ez az értékesítés, hogy az orosz állam jelezte, hogy ez neki kéne. Ezért mekkora tatatóra. vagyon, milyen érték? Hát mi 4,5 fél milliárddal taksátok, illetve nem mi, hanem egy nemzetközi könyvvizsgáló értékben szervezet Kasmene végfél, de... Jó, a szabad szemmel látható. Tessék? Igen, az már egy összeg, de ez jó a többet tér a telekkel együtt. Csak a telek az nem a magyar állam. Uh -huh. Tehát most például, aki jár a belvárosba, most bontották le a balterejüttéren azt az irodaépületet, épületet. Ez teljesen bevett gyakorlat, hogy egy jó helyen lévő ingatlanoknál egy idő után telek ér, mint a rajta lévő épület, ha csak nem valami történelmi erről beszélünk. Érték? Hogy hát, alakult ez az a... élet ezzel az épülettel? Úgy alakult, hogy egyrészt új nagykövet került Moszkvába székelyártad, nagykövetőről, egy régi diplomata több évtizedes szakmai tapasztalattal, aki sokadik feladatként megkapta azt, hogy ezzel is kéne valamit kezdeni. Felvette a kapcsolatot az, az orosz állami ők elmondták, hogy igen, ezt meg szeretnék szerezni, akkor volt egy ilyen bartel, hogy akkor teleket meg mi akarjuk megszerezni, akkor ez jó, többet ér, de ebből nem lett semmi. Ez egy várható volt. Ott, hogy... Ez várható volt. Hát az erősebb jogán, tehát igen, én is, igen, sok kétségben ne legyen affed, hogy Moszkvába kiriktálja a feltételeket. Igen, igen, igen. Tehát ezt az ügyészetnek is mondtam, hogy ne itt legyen, ne nem fáradjanak, és ott Moszkvába mondják, hogy hogy kéne csinálni a dolgokat. Amikor így beszól, akkor ez, ezeket tényleg elmondta, ezeket a mondatokat? Persze, persze. persze ez az persze. ön magabiztosságából, az ő karakteréből, miből fakad? Hát talán abból, hogy van tapasztaltam talán abból, hogy valamelyest a saját szakmához. Talán abból, hogy az az ügyészségi vezető, akinek ezt mondtam, hogy ez egy intelligens ember volt, tehát ezt tudja kezelni. Tehát valakinek nem lehet beszélni. Van egy ilyen mondás, hogy értjük a tégfát, de nem szeretjük. E igen, hát azért az ön szituációja alapvetően ez... Igen, igen, hát nem szeretik, de hát én sem szeretem. Ezzel megérdem, hogy pár ügyész azért ott hagyta az ügyészséget az elmúlt évek a fejleményei, kapcsán, úgyhogy ez egy külön történet. Na a Boszkára visszatérve, akkor ez is egy ilyen nagy lelapozásra indult, hogy ez sokkal többetér, és a többet és a többi, és a többi, aminek az volt az alapja, hogy az orosz állam által kijelölt vevőt, amit mi elhittünk a naciek szóbeli bemondására, és a nyomozás során derült, hogy nem csak szóbeli bemondás van önövőt, az orosz kormány, akkor még volt a kormány, hogy hozott egy kormány határozatot is arról, hogy mely cégen keresztül kívánja ezt az épületet uh -huh. a Magyar által megvenni az orosz kormány. Tehát ő kvázi kijelölte a vevőt, miért zárkörű pályázattal értékesítettük ezt, három pályázott hívtunk be, Szumma, szummarum 3 adatta a barátot, akit az orosz állam is akart, nem meglepő módon, és annyi választásuk volt, hogy eladjuk vagy nem adjuk el, és úgy döntött az üzleti döntéshozó szervezet, hogy eladjuk. Utána, aki ezt megvette, az Tovább adta az orosz államnak, de a telekkel együtt, amely egy nagy meglepetés volt, hiszen a telek az orosz állami tulajdonban volt, aminek később megtudtuk azóta a magyarázat, hogy ott az oroszoknál is van vita közül, hogy az állami tulajdon az most önkormányzati, uh -huh. vagy központi költségvetési, ez a magyar. Vagy egy és ugyanazon dolgot egyszerre, kétszer el adni? Igen, Igen, de hát ez már az ő dolguk Igen. volt, ez azt semmi közünk nem volt, hogy a teleket, miért vette meg az orosz állam, amiről tudjuk, hogy egyébként Igen. is az levé, az biztos, hogy nem a magyar államé volt. És ez valóban így többet él. De hát semmi közünk nem volt. Na most megszedett a vádirat, stb. stb. stb, stb kiküldtek értékbestőket, akik elégén felsültek, hogy ez már történet. És akkor... Eh, 11... De akik meg lehetnek gyanúsítva, mivel lettek meggyanúsítva? A szokásos kezelés, eh, Itt eh, először a tártóimékplós, akkor külünknek egy szakállamtitkára, és a Székely Árpád nagy kivetett első körbe, előzetesben is akarták rakni de a bíróság, ez nem járult hozzá. Következő körbe én lettem meggyanúsítva, ez már meg kultúrát módon ment, mert nem rám törték az ajtót, nem küldtek egy így aminek eleget tettem, ott közölték velem, jó rendben van, nem értettem a szöveget, az a értem, de ez legyen az én személyes problémám. Most a gyanúsítás szövegéről beszélek, Mit nem és meg? utána ez úgy folytogált, és mikor két év után le a nyomozást, akkor még meggyanúsítottak hirtelen e, három kollégámat, e, és így akkor egy heten lettünk vádlottak. Utána ezt a vádiratot elküldték a, az illetékes bíróságra, itt most kivétesen nem egy ilyen bíróságról van szó, mint sok ahol úgymond válogattak a közül, mely bíróság elé kerüljünk, ami azért többé jogilag. És akkor e, e, ott a bíróság visszadobta kétszer is a vádiratot, hogy tárgyalásra alkalmatlan, később új bírót rendelt vagy új bíróhoz került az ügyben a bíróságon belül, és akkor ez az végül is mind a két e, fokon, első és másodfokon felmentéssel zárult az összes vádlotba, az összes vádlott irányába, és hát, e, ha még tartott volna a sajtó érdeklődés, akkor látották volna, hogy összeomlott a vád. Tehát az értékesek visszavonták az ügyészséget, kiszolgáló értékesek, az ügyészség vágyait alátámasztó visszavonták az értékesésüket. Kiderült, hogy illegálisan mentek ki Moszkvába, hamis vízummal, ott becsapták az olasz szerveket, mikor ezek megtudták, kidobták őket. Mit értünk a hamis vízummal? Hát ezzel is sem értettem, ez kellettek a külügyes kollégák, hogy jött az értékesés, és furcsa volt, hogy fog ki tudtak menni Moszkvába és akkor megkértük, hogy utassák már meg az útlevelüket, hogy milyen vízumuk volt erre, és arról a vízumra megállapították a külügyes kollégák, hogy egyébként ez volt a dolog, hogy ezt értsenek, hogy az a vízum nem arra a tevékenységre szólt, mint ami kimentek, ők kizárólag a magyar külképviseletel járhattak volna el. Ezzel szemben bementek egy orosz kormányzati épületben, de akkor már az orosz. Jó, tehát ez nem, nem, nem hamis vízum de... volt, hanem egy olyan vízum, ami nem erre adott alkalmat. Nem erre, de hát így viszont hamis, mert hogy a céljában nem valósult. Értendő, de Értem, de de a... hogy az, aki egy petíciót, nem, nem. Hogy... A... Órád, most ezt én megtanultam a többször is megvádott magán a hogy nem én hamisítok valamit, hanem én azért abban a tudatállapotban vagyok, hogy ez, ez nem valós, és akkor így kivettem el a, a magánokölt hamisítást. Tehát én ezekkel voltam később megvádolva az sok koronán, ilyen gondolati úton elkövetett magánokölt hamisítással. Na most visszatérve a Moszkvához, ők aztán bementek ebben az orosz kormányzati épületbe, ahol azt hitték, hogy egy másik magyar állami delegáció jön, és kiderült, hogy nem azok jöttek, akik, akik ők vártak, vagy akik meg kiadták magukat, mert hosszú szóval kidobták őket az épületből. Ennek erre elmondták, hogy ez mennyi tér, mert akkor meg ilyen tagikomikus jelentés is volt, mert volt velük egy ilyen komiszár, nevezett kísérő, egy ügyvéd irodának a képviselője, aki kihallgatta az magyar diplomatákat. De most értse sem ismer a magyar jog, hogy egy ügyvéd kiallgasson közalkalmazottakat hatóság eljárás keretében. Úgyhogy ez már egy újítás volt. De a ez megbizatásából a... jártak el? Tessék. Őknek a megbizatásából jártak el? Hát a Kehi megbízott egy ügyvéd irodát, hogy adjon nekik szaktanácsot. Ez idáig rendben van. Csak a szaktanácsodás nem terjehetett arra ki, hogy egy ügyvéd egymaga, kihallgasson, és jegyzőkönnyvben rögzítetten kihallgasson diplomatákat. Erre nincs jog egyikvédnek, vagy a törvények alapján. Akik őket kihallgattak, azok meg azt hitték, hogy ez az illető a kehítől van, de aztán gyanús volt nekünk, hogy úgy épp szakértő, és aki ismeri a jogot, azt tudja, hogy ilyen nincs a magyar jogbaj szakértő a közalkozóportnál közül van tanácsos, főtanácsos, stb. szakértő nincsen, Először kiterítettük mi, vádlottak, hogy egy ügyvédi irodának volt ő a képviselője, és az ügyvédi iroda nevébe járt el, ki, nem más de nem járhatott el. Tehát neki a megbízója, aki ott eljárta, annak az ügyvédi iroda volt. Tehát nem is a minden bonyolult a bonyolultabb történet, de a vállalkozóval képviseltette magát az ügyvédi iroda egy másik ügyvéddel. Tehát ez is azért már több mint aggályos, hogy ezt hogy lehet megcsinálni, mint lehet. Na mindegy, szumma szumárom a végén, két éves tárgyás után, jönnökszem, vagy egy bő év után, elmentettek bennünket, utána ezt megerősítették másodfokon, és így a moszkvai történet lezárult, de hát azért diplomatákat hurcoltak meg, kialakult egy szokásos félelem, hogy ki lesz várnak, ki nem, stb. stb. és ez, és annyit a hogy így volt, hogy egy kormányülésen született arról döntés, hogy vagyis kapott egy társadalmi kormányzat, hogy hogy áll az osztva ingatlan értékesítés, és arra jó volt, hogy a teljes kormányülés és behívják az ügyészségre tanúvallomást tenni, és akkor megjelentett a sajtóban, hogy a külügyminiszter, a VN miniszter, olyan miniszter az ügyészség előtt van vallomást tenni most a ügyébe. Tehát ebből egy nagyon jó kis politikai piát felvehetett építeni, és fel is építettek. Úgyhogy utána Ezeket a minisztereket, hát ilyen tereket se láttam, hogy ennyi miniszter tanul legyen. Mindegy. Után a bíróság de a többségnek halvásfogalmasja volt arról, hogy mi voltak, hogy egyet elmoglottál vagy sem, mert mindenki a saját ügyével foglalkozott meg. Ez egy, amúgy is egy tájékoztató volt, tehát nem egy kiemelt napi rendi pont vagy bármi. Mindesetre össze lehetett kötni ezt is, akkor meg a tevékenységet is meg is tették. A dolog -e, arra jó volt, hogy lássuk azt, hogy az Oroszországban hogy működnek a dolgok, mert aki ezt megvette, ezt a moszkvai ingatlant, az a úgynevezett putyinai környéki, hát, hogy is mondjam, csak számotodi körbe tartozott, és amikor a moszkvai helyjárást megindították itt Magyarországon, akkor még Putyin nem számított egy pozitív hősnek, hanem épp ellenkezőleg a. Nem, nem voltak sikeresek az első moszkvai lépései az Orbán kormányzatnak, és úgy gondolták, hogy ezzel is adnak egy pofont Moszkvának, hát nem úgy fült el. Megjegyzem, ezt a pofont is inkább mi kaptuk, mind a, a putyinek, de hát elbetellett a magyar hatóságoktól. Később majd a fradi pálya mikor csatlakozik a történethez? A fradi pálya az rögtön télen, tehát 11 Szeptember indult nálam Moszkva, a többieknél februárban, és 11. december 7-én házkutatással jöttek a rendőrök reggel 6-kor, és akkor előállítottak bennünket, meggyanúsítottak, hogy ez már nekem akkor a harmadik ügy volt, tehát némi rúgás. Sosem felejtem, hogy fogadtam a rendőröket, nem szégyelik magukat, amikor bejöttek a lakásba. És a minden... magukat, amiatt hogy, mert? Hát, hogy ezt megcsinálják, hogy ezt kiszolgálják. Hát mit lehet erre válaszolni? Nem válaszoltak semmit, de utána volt olyan jelzés, amiből kiderült, hogy nem jó becsidálják ezt, és Ezt mondjuk eleve feltételezni lehetett. Amikor a, fra, a fradipálya becsatlakozott ebbe a történetbe, akkor a sukurói történet már hanyadik hónapjában volt. Hát a sukurói történet már másfél éves volt, hiszen ez 2010 -e nyár végén indult, és 2011. december elején tartunk. Annak de, a logikáját megértette, hogy mi alapján csatlakozik be az önvágányára újabb és újabb történet? Igen, akkor már ugye az összeállt a kép, hogy és akkor már tájékozottam is, hogy kivel mi van, van, hogy ezt egy, nem tudom másra nevezni, polgárháborús cselekménynek, tehát egy politikai erő, aki hivatalosan is kormány a de már 2009 az jelentős befolyással volt Magyarország dolgaira. Ez úgy döntött, hogy felszámolja azt a technokat, a szakértő réteget, amelyik egy másik kormányzat alatt is működőképes, a működőképes lehet. A legédesebb az, hogy itt olyan szakemberekről van szó, amikor, már még akkor a akkor független kormány alatt is dolgoztak, hiszen több Ez hány embert so, érintett, hogy egy egész gyepszőnyeget fel akartak venni? E most nem a sztradíról beszélünk, hanem összességiről. Igen, te persze. Tesszön? Hát ahogy elkezdtem nézni, hogy aki úgymond nem állt át, vagy nem szolgáltozott a Fidesznek, akkor szinte mindenkit. több száz emberről beszélünk a legfelsőbb szintű szakértői körbe, és több ezerről, vagy több tígy ezerről talán az államokarátusban. Hát Jó, de éthető... itt valójában ezen a szinten, amiről ön itt beszél, ott már valójában a potenciális fenyegetettség az, ami létezik, hiszen ott jogi kötelék közben nem létesül. Persze, hát elég uh, egy uh, idézős kapni, vagy elég olvasni az újságokban, hiszen a koncepciós pereknek mindig volt egy ilyen sajtóelőkészítése, és ezt a sajtót nem valódi értelemben használom, de még inkább egy agitációs propaganda eszköz értelmében. És uh, ilyen vittesen ezek is előfordultak a moszkvai hogy a tanú nem emlékezett el, hogy ezt most ő uh, honné tudja, azt hiszem valószínűleg az újságból olvasta. Tehát már az olyan történet, aminek ugye a főága sukoró, ekkor ezek szerint már több mint egy éve megvolt, Ön mennyire sejtette azt, hogy ez egy megúszhatatlan történet, miközben ez azért egy rossz fogalmazás, mert egy jogi történet, amely azért alapvetően az igazságkereséssel kapcsolatos abban ilyet elvileg nem lehetne kimondani. Hát abban biztosak voltak, hogy vádár se került, tehát akkor nem egy elfektettek be annyira elmondták, ezt mindennek, ez üget, hogy ezt mindenképpen végül Megjegyzem, hogy ugyebár összesen négy ügye indult. A a külképviseletnél ott, ott milyen, mire való hivatkozással szüntették meg az eljárást. Hát az bíróság elé került, tehát a bíróság elvitték, és a bíróság felmentett benne, kettő bűncsegmény hiányában, mert az, az összes rápont alatt az összes vázottat. De a másik kettőnél, a Fadi és majd a Kormi ott ilyen mérsékelt volt a sajtó, viszont már a COVID-19 adagmány veszélyen Fidesz-en számolásnak is tűnt. Elfogytak a külső ellenségek, akik kell keresni a belsőt. De megfigyeltő volt, hogy nem építettek fel politikai -re. nem súlykoltam a közüleménybe, Azokat azért nem vitték végig, ott a nyomozó szervek, úgymond maguktól kiállhattak az ügyből, de ahol már besújkolták a közvéleménybe, hogy ez ilyen díneset, olyan komoly panama, ilyen visszélés, azt az és legalábbis bírósági szakig elvitték. Ön akkor mit gondolt hogy ennek, mi lesz a vége? Hát, ilyenkor az nem gondolkodik tesszi a dolgát. Tehát próbál védekezni, próbál megélni. A megélhetés egyéb... és akkor hogyan volt megvalósítható? Hát e, 2010 óta ilyen kisebb alkalommal munkákból él az embernek, amit a család, meg a barátok tudnak segíteni. Tehát ez az egzikentes ellátáslanítés, ez, ez az igazi büntetés. Nem az a börtösei jelentős nehézség, De az, hogy az ember életét megmonorítják éveken át, igazából ez a céljuk, ez az üzenet mindenkinek. Hogy mindenki így járhat, aki nem engedelmeskedik, vagy akik még itt. Tehát itt igazából megtélem, itt. valójában nem az életminőség változik csupán, itt valójában minden változik. Minden változik. Tehát az ember elveszíti a vagyonát, elveszíti az élet lehetőségeit, a családot. Elveszti a szeméből a fénytaboltot, vagy legalábbis könnyen elvesztheti. Tényleg elveszítheti, én remélem, hogy én nem. nem jutottam el, meg nem szok eljutni. De hát azért felének hiányzott ez az egész történet. Lesz az ember üldözési mániás abból adódóan, hogy üldözik, miközben a fiala azt mondja, hogy de nem annyira császik, mint ezt véle, de arra azt mondja, hogy a császik hiddel el hogy ez annál sokkal több annál, mint amit te fel tudsz tételezni. Úgyhogy arra kérlek, hogy ezen a módon ne nyugtas te engem. Hát az üldözési az annyit, hogy a 2009 nyarától az ember lakásában rendszeresen bejárnak, és akkor a vakasznyomokat vannak hátra, szóval akkor az ennek is van egy bizonyos hatása. Az ember egy idő után megújnja, és mondjuk van egy lábnyom, akkor ez egy feljelentést, és akkor rendszernek egy eljárás, amit persze megfüntetnek. Mennyire várik el... ez az élet ebben az értelemben? Nem tudok jobb szót mondani rá pótcselekvésé, vagy pótcselekvések sorozatába hát a végig azzal válik, mert én nem szeretem a büntetőjogot, főleg nem a saját ember, tehát olyasmá, olyasmá valamire kell foglalkoznak, amivel nem akarok mert muszáj, De ráadásul úgymond nem nekem fizetnek, nekem én fizetek, ezért a dologért, hogy fizetnék, De mindesetre fizetek, mert hát nagyon sokat kérdő ez a dolog. Tehát végig az ember életét teszi, és Milyen igazából... El... az embert az ügyvédei, akik okosak és más vonatkozásban sem feltétlen hülyék, miközben nem kell, hogy ezzel párhuzamosan egy tízes skálán tízesre legyenek szinikusak. Hát ha azt mondom most, hogy már előre megvazíté lett. Tehát azt mondják, hogy én a jövőnek dolgozom, tehát mindjárt tudjuk, hogyha nagyon akarnak bárkit bármilyet elletíteni, a vége most erről szólt, én még az a további jogi lépéseket a kollégám együtt megteszem, és remélem, hogy még ebben a helyzetben élő Az ember az az saját át, maga ebben, az ebben a helyzetben már se javítani, se súlyosítani a saját körülményein nem tud, én ezt jól feltételezem? Igen, igen, annyit tud tenni, ennek lehet a erreje, ereje, hogy olyan nyomokat, bizonyítékokat hagy hátra, amik később lehetővé teszik, hogy azok, akik ellenem és a társaimnál ezeket a cselekményeket elkövették, ezeket atomint igazából bűncsövekménynek, meg később eddig később Egyesült előállás. Legábbis önben ez a remény él, hogy el, ez ezt be, ö... bekövetkezik el, az, az majd kiderül, arról nem beszél, hogy ez reparációt nem fog létrehozni, de Tudom. most még ott tartunk, ahol tartunk, és ugye szó van arról, hogy a politikai történet, tehát hogy ennek van egy vektor, ami Gyurcsány Ferenc felé mutat, de az, hogy öntől elvárnak egy olyan vallomást, amely vallomás ön nem áll elő, abból adódóan, hogy ilyet nem tud mondani, ha előállna, akkor azt ön el tudta volna képzelni, hogy amögé ácsolnak egy olyan e, építményt, amivel egyébként akkor is meg lehet vádolni a hajdan volt miniszterelnököt, ha azt egyébként nem követte el, és egyedül az ön e, tanúvallomására alapozzák azt, aminek egyébként valóságalapja cseké vagy nulla? Igen, ez én Matyuska dominónak hívom. Ismétlődő a babákat, a legkisebb stb. És hát az a, a taktikájuk, hogy a legkisebb, leggyengébb lány szemetnek meg kell dönteni, az eldől megijed, mond valamit a következőre, nálam nagyobbra, és akkor így ezek egy el tudnak talán dőlni, és akkor rádölnek a legnagyobbra. Az én esetemben szerencsétlen beosztott kerém szájába próbáltak olyat adni. Ami vagy nem igaz, Én vagy ezt értem, hogy a szájába akarnak adni, de hogyha netán véletlen azonnal ki is jönne, honnan lesz annak valóságtartalma? Hát nézzenek, hogy mit csináltak a nokia -dobozzal. hát Felépítettek egy, egy gyönyörű kampányt, egy így Nokia-doboz, úgy Nokia-doboz, aztán ott később visszavonta a hát és semmi nem is támasztotta le, most abban megyünk bele a részletekbe. De arra jó volt, hogy felelsen építeni, és az mindenki azt gondolja, hogy akkor ez így van. Azt lehet Még tudni, a... hogy a, a hagyó és a gyurcsány közötti különbség, de ez egy nagyon rossz mondat, és ha nem lennék ennyire fáradtma, akkor lehetséges, hogy nem is mondanék ilyet. Mindjárt lehet, hogy me megirtózom saját magamtól, bele, hogy olyan szó, hogy megirtózom nincs, hogy ez a különbség okozta azt, hogy végül is nem hagyták önöket, már elnézést a fogalmazásért futni? Tehát, hogy végül is, miután e, e, ugye a potenciális e, nokiás doboz itt is ugyanúgy jelen volt, itt mégis valahogy a potenciális e, nokiás doboz arra mégis alkalmas volt, hogy önöket, kettejüket elítéljék. Igen, igen hát ez nyilván egy bosszú is volt a részükről, meg egy olyan e, De erre a, a bosszúra két... alkalmas személyek a másik történetben is lettek volna. Lehet. Miközben Tehát nem szeretnék a, ennél sokkal több párhuzamat fölállítani. gondolkodom egy picit, mert ott azért hagyó csak bevádolták, a gyógyság nem tudták. Meggyansították, de utána nem emeltek vádat 12. nyilván. Másrészt pedig a a hagyő ügybe is, ahogy látom a dolgokat, nem ilyen nagy, ö, hatalmas ügyekkel vádolták fel, amiket így a köztudatban lehet hallani itt ott, hanem valami Pitián elő kijelző ami nem úgy működött meg és a tebbi, tehát jó, a dkv be ez a vád közepbe. De ehhez hozzá lehet tenni egy nagy körítés, és hozzá is teszünk. Tehát mi esetünkben is, hál' az égnek, a másik két kollégámat jövősen felmentették. Így maradtunk ketten ilyen ilyen a történet, de az eljében megérdem, hogy az MNB nem úgy működött, hogy két ember így Pont ezt akartam elél. kérdezni, önöket, kettejüket, mi választja el azoktól, akiket hagyta futni, már megint elnézést kérlek a fogalmazásért. E -hát, e -hát, e hát, a legédezebb az, hogy e ugyebár itt egy döntés született az mmv ben a döntés egy előterjesztés alapján született, az előterjesztésnek volt egy készítője, aki nem én voltam, aki összelepte a számára fontos szempontokat, amilyen jogászként azt mondtam, hogy ez így működhet. Működhetett volna másképpen is, de az fel nem merült abba, hogy aki tényleg készítette, annak mi a felelőssége mi nem, illetve aztán meggyomstolták és az MNV-t a Tehát, hogyha igaz az alapkoncepció, hogy itt a az akarattal, szerződéses az az akarattal lehetett a gond, akkor annak a elkövetője nem is én lehettem, mert nem én találtam ki ezt a dolgot, hogy hogy menjen, mint menjen, de ez nem számít, nem arra volt megrendelés, rám volt megrendelés erre, ezt tudom mondani. Tehát a Moszkvai ügy, ügybe is például a legvégén találták meg azokat a személyeket, akinek munkakörükötelségük volt tudni dolgokat, velem ellentétben nekem más volt a munkakörükötelség. Tehát itt azért egyértelműen kijön, aki benne van a szakmába, hogy nem a labdára mennek, hanem a babára, tehát ilyen fotóhasolattal élve, és az ember meg megtisztelve érzi magát idézőjel hogy ő ilyen fontos személy lehet, hogy ennyi energiát fordítanak a személyére. Hát nem hiányzik, de... Úgy látszik, hogy mégis valamire vitten az életen. Amikor végül is elkezdődnek a bírósági tárgyalások, akkor az ember valamilyen taktikát választ, vagy egyszerűen csak követi azt, amit a bírósági tárgyalás menete meg, el, megkövetel magának? Hát egyrészt a nyomozás során azért láttuk, hogy a, a, úgymond irányítva vannak a nyomozó szervek tehát ott bármit mondunk, nincs sok értelme ezért úgy gondoltuk, hogy majd a bírósági szakaszban több értelme van érdembe védekezni itt ha bármit cáfolunk, akkor keresnek helyette más tehát nincs értelme a nyomozás során úgymond az igazság kidejtésébe segíteni, mert nem erről szól a történet tisztelt a kivételnek, mert azért volt a két ön eset, amikor úgy gondolták, hogy ezt nem érdemes a bíróságra vinni úgy, hogy volna, és vihettek volna még százat akkor jön egy vád abban azért benne van, hogy most mivel vádolnak bennünket, szerencsés esetben még valami indoklás is van mögötte, ez nem ilyen vagy kúsz a történet, és nem találja ki, hogy pontosan mit követette és minek alapján. Normális esetben egy vádirat olyan lenne, mint egy matematikai képlet, hogy vannak benne a tények, adatok, és akkor abból egy ilyen matematikai művettel levont következtetések. Egyet van egy messe, aztán mindenki azt érthet bele, amit akar, ergoly sokan nehezebb ezzel nem védekezni, mint ha azt mondom, hogy kettőnek kettő, hogy még nem nyúlt. Na most akkor erre reagál az ember, ír egy, egy vallomást. Én mindig értem azzal, hogy érdemben nyilatkozzak, és a bíróság rendelkezésére álljak. Egyedül azt tettem meg, ez egy keresztus volt a hogy az ügyesség kérdésére nem válaszoltam soha, azt mondtam, hogy nem őket tartom valódi vádlóimnak. Ő csak a vádlóimnak képviselik. És ezzel mit De... értel? el? Tessék? És ezzel mit értel? Azt, hogy adtam egy jelzést annak, hogy ez egy milyen típusú per, ennyit tudtam tenni. Milyen érdeklődést mutatott a sajtó, illetve az az érdeklődés, amit a sajtó mutatott, azzal ön eljutott-e bárhova is? Az az érdekes, hogy ami érdeklődés volt, az inkább ilyen személyes, emocionális, mint alapvetően szakmai. Tehát szakmai folyóiratoktól soha senki nem keresett meg bennünket. Pedig azért vannak, okay, a akkor még van... voltak gazdasági folyóiratok. Volt pár újságíró, aki majdnem úgy ilyen partizánként, úgy kíváncsi volt azért a másik fél álláspontjára, ezek mi voltunk, és adott némi teret abba, ami még rendelkezésre álltunk, mert nem kell mondjam, hogy ez jelentősen szűkült Magyarországon az a mozgástér, ami a sajtót jellemző 2010 óta. És ebben a szűk, egyre szűkülő mozgástérben volt némi lehetőségünk arra, hogy az álláspontokat képviseljük, de mi felajánlottuk azt, hogy az összes sajtóorgánumnak, tehát aki leginkább támadott de azoknak is rendelkezésére állok. Köszönösen mondjuk az véleményeket. A magyar nemzetben három nagy interjúk van az vissza velem. Az újságíró megvannak, sárnyleg Nem... Egy kollégámat, aki egy másik koncepciós terve volt, annak felajánlották, hogy kaphat lehetőséget arra az állás kifejtse, abban az esetben, hogy a főváltó valami van, terhelőt tud mondani. Így nem vállalta az illető a, az interjút. Jó, arra Tehát... Mag Mag Magnó felvétel nincs olyan mondat, tényleg így hangzott el. Nincsen, de én hiszen a az is, már jó pár éve, hogy nem hazudik. És egyébként ez a három interjú, ami önnel készült, ez önnek megvan? Nem, mondom, hogy készült volna, csak jaj, jaj, nem engedjük. Nem készült el, hanem csak úgy... Jöttem. Igen, megállapodtuk az újságíróval, amikor találkozunk. Egy érdekes eset volt a Hír TV tehát mondani. Amikor kiengedtek a börtönből, akkor megkeresett a Hír TV egyik újságírója, aki is ismert engem, hogy egy TV interjút, nagy interjút csinálna velem, egy ilyen 40 interjút, amit ők vágnak meg, nem élőbe, stb. a stb. stb. De belementem, és lement az interjú, ebbe se tudtak olyat hozni, aminek hát lett volna pedig mondom, hogy nem élőben ment. És a Ezek után másnap fej volt az egyik ügyeségi illetékes engem, hogy mehetek az útlevállni, ez nagyon kedves volt a részéről, de hát ez egyszerűen is volna a levélre, és rákérdezett, hogy most hogy is volt ez a hirtélés interjú. Szerintem a kisördögítem fel bukkant, hogy ja, csak ez szépen, mikor ez volt? Ügyésze, ez 11 februárja, februárján vagy januárjában, Igen. tehát 10 tíz december közepén Karácsonyra jöttem ki a bőttem, és utána. Csak akkor az emberben felmerült a kísérlet hogy a szegények, nem azt hittük, hogy esetleg el vannak egy brosszulával maradva, és most már nem kéne engem így, így zaklatni. De hát sajnos ők dolgoztak az aktuális brosszulából, úgyhogy folytathatták az zaklatást. Csak hogy mennyire Bornét az egész történet, hogy... Jó, a történet bornértságára én Istenigazából igazából azt tudom mondani, hogy ugye ön jelen pillanatban szabadon van. Beszélünk valamiről, egy olyan börtönbüntetésnek az árnyékában, amire ki tudja, hogy megkaptam már a meghívót, vagy sem. Jövő megkaptam, nem mondtam? Bocsánat nem, nem, nem. mert akkor ezt Megkapta múlt héten, igen, múlt hét közepén, végén, és szeptember 19-én látnak engem a, a üdvözlés egy kijelölt intézményébe, aminek én természetesen legyeteszek. Bizonyos kéréseim vannak. Keddi nap? Azt hiszem igen, 19-e kedd. A, a kollégám az jövő héten vonul be, egy picit. De hogy egyesek bizonyos feltételei vannak? Hát nem feltétem ké kéréseim, kéréseim tehát arra vonatkozóan, hogy a jogszabály biztos lehetőségeket. Hadd ne mondja, mert a részleteket mert meg a BV-t, nem kérem hiattalból újkor hogy ők értesüljenek először. De a jogszabályok biztos lehetőségeket biztosítanak, az rejtéltek meg. Erre én rá kívánok kérdezni, illetve egy olyan kérésem van, hogy én egy tudományos elegi munkában vagyok benne, hogy ezt szeretném folytatni ebből, a tönembelül, ezt ügyeket egy ezt hogy igen vagy nem. Mond... tudok varni benne, meg kutya volt összeszegelni, azt igen, de hogy ilyen munkát tudok elégezni. Mert... Uh mert ugye olyan már volt az életem, hogy felolvastam egy bíróságíteletet, és annak kapcsán prominens személyiségek találkozót kértek tőlem, mert azt gondolták, hogy én ennél többet tudjak, de az, hogy ilyen hosszan beszélgessek valakivel, aki a saját perét egy koncepciós pernek tartja, és ez tulajdonképpen teljesen visszhangtalanul történjen, ami egyébként akár az én kritikám is lehet mondván, hogy hát egyre nem számít az, hogy valaki mit csinál, abban van valami képtelenség, mert... mert, mert, mert ez most negatív, vagy pozitív visszhang, tehát ez a Igen, ez egy jó kérdés, de hát ebben az esetben nincs pozitív visszhangtalanság. Tehát meg azt, hogy elütélt, hogy kaphat le. Ne, de is de nem, ne, nem is az, hogy... Ne, nem, nem, nem, nem, nem az, hanem, hogy, hogy, hogy ha egyébként ön tényleg ártatlanul várják börtönbe, akkor tulajdonképpen őről az összes bört le kéne húznia az újságíróknak az ügyben, hogy arról beszéljenek, hogy igazságtalanság történik, és ezt nem tapasztalja ön, és erre én nem tudok mit mondani, tehát hogy ez, mert az egészben van valami mérhetetlen képtelenség. Igen, hát ez a fásultság és a, a kifáradásnak a jele. Nem csak az én ügyemben, szípszább ügyek történnek itt a mai világban, a tudatszám, és a magyar társadalom erre se reagál. Tehát a, amit most a koncepciós tervet nevezek, a rendszerváltás után az egyik legnagyobb bűn lett volna a jogászok részéről. Most pedig úgy állnak hozzá, mint egy jó álltak koncepciós polgáripár koncepció, teljesen normális dolog. Tehát Nem fogják fel, hogy ez mit jelent, amit mondok. Mennyire koncepciós... kovácsolta össze például az, a moszkvai külképviseleti történet azokat, akiket abban fölmentettek. Tehát lette önnek valami olyan nexusa a, a nagykövettel, ami a nexusa egyébként sohasem jöhetett volna létre, hogyha nem jött volna létre ez a bizonyos bírósági ügy igen, tehát együtt is alapítottunk egy égyesületet a, a, a politikai óból megkúcsoltaknak a támogatására. Nem gondoltam, hogy én a születesügy, fél, félne, azt hiszem, mert túl vagyok rajta, Ezt, ez egyetlenül... Ezt mikor létre? Tessék? Ez tavaly decemberben, tehát mikor Sukorúban megvoltam a másodfokon a felmentés, még a Moszkva másodfok előtt, de az úgy volt, hogy az, az lesz és akkor is azt gondoltam, hogy ezt nem merik megtenni, hogy megvettek, hogy ennyire átírják a történetet. És ez az tehát egyesület, én... amit létrehoztak, az mire, mire volt, vagy van jó? Ezt hát ez egy jogvédő egyesület, mert a másik ilyen tapasztalatunk, hogy a nagyobb jogvédő, emberjogvédő szervezetek sem nagyon vitték túlzásba a szolidaritáskában kapcsolatban, Opiel, a solidaritás ja, jelenti önökkel, abban önben milyen elvárás élt? Mit szeretett hát Például a szakmai szolidaritást, nekem csak szakterülete, mert nem általán értek, vagy egy általási jogászi képzettségem mert ez is működik, de vannak olyan speciális területek, például az emberi jogoknak a területe, amiért már nem értek, mert 20-an valányivel nem foglalkoztam vele, és ebben szerettem a segítséget kérni, és kértem is. Végis a helyszégi bizottságtól kaptam egy támogatást, de az mondjuk lezárult, de ezzel én más szervezeteket kerestem meg, és azt vettük észre, hogy nem igazából fogadókészek ránk. Ha ezt oda, hogy egy, egy afgán kecskepásztó dájt hozzájuk, akkor az a sztedióra számíthat. Úgyhogy én még gondolkodtam is, hogy belőtt az, afgán kecskepásztónak is két kecskével felmesik a másikkel. És ez az egyesület egyébként ki mindenkinek segített, miközben ő is alapvetően szarban volt. Hát azért most alakultunk tavaly december végén, és azért belettünk jegyezve. Most nemzeti bilincs a nevünk, tehát nevet is látodhatszunk, elsőtől nem tudtunk megállapodni. Az egyik feladatunk az, hogy feldolgozzuk ezeket az általán kontrinszörös tereket, és így is el értékes és tapasztalatokat már. A... Nagyon érdekes, mert ugye hallgatom az ön történetét, és azon gondolkodom, hogy ezt egyébként, ha valaki hallgatja, az összes kritikát hozzátéve, hogy én ezt mennyire jól tálalom, vagy nem tálalom belét, vagy ön hogy beszél abban a bal problémában, hogy ezt hogy lehet egyébként megemészteni, és ma éppen azon, az, azon vagyok, hogy valahogy attól félek, hogy sehogy. Vagy legalább, nem, de nem ez tud, nem része tudom. az egésznek. Tehát ez a mai magyar valóságnak az egyik eleme. Tehát ez nem egy kivételes történet, ami történik. Ez része annak, amit az országban történik, mert például a, a mi ügyünk azért is lődött az ügy, hogy akik tényleg elkövetnek később ilyen bűncselekményeket, azok fedezékül használhassák a mi ügyünket. Mert nagyon szóval, valakit azzal, amit én el akarok követni, az, aki játszottam meg vádolva, az védekezik. Vagy amikor én azt elkövettem, amivel megvádoltam, másfél, az azt mondjam, hogy ja, hát én nem csáttam más, mint az a másik. Hát mind a kettő ugyanazzal lehet megvádolva. Akik Jó, akkor köbben... Az lesz a kérésem, hogy a következő alkalommal, amit tehát pontosabban márhoz egy hétre lesz, ha egyébként ön elérhető, Videken lesz, de szerintem telefonon tudunk beszélni. Hogy akkor a jogi részét még vegyük át, hiszen azért itt még kellő számú hegy és völgy van Sokoróval kapcsolatban, mire megszületik a jogerős bíróságítélet. Hány hegy és hány völgy? Hát volt egy hegy, egy előtér, és volt egy völgy, egy felmentés, és most jött a következő. Egy, egy, úgyhogy egy, akkor egyébben. azt, hogy végül is mikor, mi alapján született a döntés abba még egy hét múlva avasson be és aztán egy vagy két hét múlva zárjuk sorainkat és közben még egy személyes találkozót jó? Jó, nagyon szépen köszönöm Én köszönöm szépen, hát önnek semmit se nagyon szépen köszönöm. köszönöm viszont hallásra önnek csász köszönöm, is volt hallották eee, Dani kemény valamit, valamilyen zenét be kéne rakni amit én nem rakok be, mert hát ha a következő cd-t se akarja kiadni, jó? Mehet? Mehet onnan, igen. Köszönöm szépen. Elérhetőségem dörö.fi alajanos kukat gmail.com. Hétfőn találkozunk 9 órakor. Viszont hallásra. for sure